Ше читання Чайтамрита. Аділіла. Глава 4. Потаємні причини появи Ши читання Махапрабху. У цій главі епосу читання Чайтамрита Кришнавський врач Госамі вказує на три головні цілі, заради яких з'явився Господь читання. Його перша ціль була пізнати становище Шимати Радагані. Найголовнішою з усіх і з ким Ші Кришна підтримує взаємини трансцендентної любові. Господь Кришна – це океан трансцендентних любовних стосунків із Шіматі Радарані. Предмет цього кохання – сам Господь, а Радарані – джерело. Отже, предмет цього кохання – Господь, забажав звідати його смак у становищі його джерела – Радарані. Друга ціль його появи – була пізнати трансцендентний смак себе самого. Господь Кришна втілює в собі весь солодкий чар. Потяг Радарані до Кришни дуже піднесений, і тому Кришна, щоб звідати цей потяг і пізнати трансцендентний смак себе самого, перейняв настрій Радарані. Третьою причиною появи Господа Читані було бажання насолодитися блаженством, яким розкошує Радарані. Господь замислився над тим, що хоча він насолоджувався товариством Радарані так само, як Радарані насолоджувалася його товариством, поза сумнівом цей духовний обмін смаком трансцендентного кохання більшу насолоду дававши матері Радарані, а не ще Крішні. Радарані відчувала в товаристві Крішни більшу трансцендентну насолоду, ніж він міг збагнути, не ставши на її місце. Але в ролі Шиматі Радарані насолоджуватись Шри Кришна був нездатний, тому що це повністю суперечило Його ролі. Кришна – трансцендентне чоловіче начало, а Радарані – трансцендентне жіноче начало. Тому для того, щоб самому звідати трансцендентну насолоду любові до Кришни, Господь Кришна з'явився як Господь Чайтаня, перейнявши почуття і осяйний колір тіла Шиматі Радарані. Господь Чайтані з'явився для того, щоб виконати ці потаємні бажання, а також для того, щоб, відгукнувшись на заклика Двайте проповідувати важливість співу «Гри Кришна, Гри Кришна, Кришна, Кришна, Гри Гри, Гри Рама, Грий Рама, Рама, Рама, Грий, Гри». Такі були вторинні причини його появи. Одна з найголовніших постатей серед довірених відданих Господа Чайтані – це Шрі Соруб Дамодар Госвамі. Бо таємні причини приходу Господа розкрито саме в Його щоденнику. І це откровення Сирупи Дамодара Госамі підтверджують різні молитви та вірші шіли рупи Госамі. Ця глава також чітко визначає різницю між хіттю і любов'ю. Взаємини Кришни та Радги цілковито відмінні від матеріальної хтивості. Тому автор чітко розмежував ці дві емоції вірш 1. Ши чаतन्य प्रसादेना तद्रूपस्य विनिर्णयम् मलोपी क्रुते शास्त्रम दृष्ट्वा वरज विलासिनाः З ласки Господа Чайтаньї Махапрабху навіть нерозумна дитина здатна вичерпно згідно з поглядом явлених писань розкрити істинну природу Господа Кришне, що насолоджується розвагами у Враджі. Смисл цієї санскритської шлоки до снаги зрозуміти лише тому, на кого зійшла безпричинна милість Господа Чайтані. Господь Шикришна, як абсолютний богособа, недоступний для матеріального зору. Він залишає за собою право не відкриватись інтелектуальним зусиллям невідданих. Та попри це навіть мала дитина може легко зрозуміти Господа Шикришну та його трансцендентні розваги на землі Вріндавани, якщо... Отримає милість Господа чайтані Махаправу. 2. Джайдай Шата Джаяні Тянда, Чандра Дя Гура Бактавринда. Хвала, хвала Господові читані Махаправу. Хвала хвала Господині Тянанді. Хвала, хвала Ачарі! Хвала, хвала всім віданим Господа чайтані. 3. Я пояснив смисл четвертого вірша, а зараз любі відані. Ласкаво послухайте смисл п'ятого вірша. Чотири. Щоб пояснити сам вірш, я спочатку перекажу його зміст. П'ять. Я з'ясував, що суть четвертого вірша така. Це втілення, що читання Магапрабу, зійшло, щоб поширювати оспівування святого імені та роздавати любов до Бога. Шість. Це вистину так, але це лише зовнішня причина господнього втілення на землі. Послухайте ж про іншу, потаємну причину Господньої появи. Пояснення. У четвертому вірші третьої глави проголошено, що Господь Чайтаня прийшов поширювати любов до Крішни і спів Його трансцендентного святого імені – Гарри Кришна. Це вторинна причина появи Господа Чайтані. Головна причина – інша, як ми побачимо з цієї глави. Сім. Писання проголошують, що Господь Крішна раніше приходив, щоб зняти тягар Землі. 8. Проте, знімати цей тягар не турбота верховного бога особи. Всесвіт захищає його опікун Господь Вішну. 9. Але час знімати світовий тягар збігся з часом втілення Господа Кришни. Пояснення. З Багавадгіти відомо, що Господь з'являється через певні проміжки часу, щоб відновити підупалу духовну культуру. Господь Шикришна з'явився наприкінці Два Параюги, щоб відродити в суспільстві духовну культуру, а також проявити свої транседентні ігри. Створений космос вповноважений підтримувати Господь Вішну. Саме Він – головне божество, що за неправильного врядування у Всесвіті наводить у ньому лад. Тим часом Шикришна, відначальний Господь, з'являється не впорядковувати врядування космосом, а тільки проявити свої трансцендентні ігри і цим привабити в палі душі назад додому до Бога. Однак, наприкінці останньої два параюги, час дати лад нечестивим правителям збігся з часом появи Господа Шикришни. Тому, коли з'явився Шикришна, в Його тілі прийшов і вішну, Господь-опікун, так само, як і решта довершених часток абсолютного Бога особи, що всі війшли у Нього в час Його появи. 10 коли сходить до вершини Верховний Богособа, в ньому поєднуються всі інші втілення Господа. 11 12. Господь Нараїна, чотири головні поширення: Васудева, Санкрашана, Прад'юмна та Нируда, Маця, інші, Лілаватари, Югаватари та Манвантараватари і всі втілення, які тільки є, усі зійшли в тілі Господа Кришни. Так з'являється довершений Верховний Бог, сам Господь Кришна. 13. Отож Господь Вішну в цей час присутній у тілі Господа Кришни, і Господь Кришна вбиває демонів через нього. 14. Тому вбивство демонів це лише другорядна діяльність Господа. Зараз я розповім про головну мету втілення Господа. 15:16. Примарасанір'яза корите Асадана, рага марга бакті луке корите прачарана, расіка секара кришна Парамакоруна, гейду і гейту гойте і чараунгома. Господь забажав втілитись через дві причини. Він хотів скуштувати солодкої сутності смаків, любові до Бога, і бажав поширити світом науку відданого служіння на рівні спонтанного потягу тому його вважають за уособлення найвищого захвату і всеосяжної милості. Пояснення. Коли Господь Кришна перебував на землі, безбожних асурів, як це Камсу та Джарасанду, вбивав Вішну, що крився в тілі Ши Кришни. Хоча демонів здавалося знищував Господь Ши Кришна, це відбувалося само собою і було для Ши Кришни чимось побіжним. Справжня мета Господа Кришни Задля якої він прийшов, полягала в тому, щоб продемонструвати захопливу картину його транседентних забав у Враджабумі. Ці ігри явили світові найвищий трансцендентний смак любовних взаємин між живою істотою та Верховним Господом. Такі сповнені смаку взаємини називають рага бакті, відане служіння Господові у трансцендентному захваті. Господь срішна прагне щоб усім зумовленим душам було відомо. Його більше приваблює Рага-бакті, а не Віді-бакті, регламентоване віддане служіння. У ведах сказано, Тайтіріо-панішад, 2.7, Расова вай – абсолютна істина вміщує в собі всі різновиди любовних взаємин. До того ж, Господь щедрий на безпричинну милість і хоче дарувати цей скарб Рага-бакті нам. Тому силою своєї внутрішньої енергії він і зійшов на землю. Його не змушувала до цього жодна зовнішня сила. 17. Айсаре г'янете соба джагатамийсріта, айсаресітела прийме нагимора прита. Господь Кришна міркував. Весь всесвіт пронизує думка про мою велич. Але любов, ослаблена таким благоговінням, не тішить мене. 18 Любов того, хто вважає мене за Верховного Господа, а себе за Підлеглого, не завойовує мене і не може мене підкорити. 19. В якому трансцендентному настрої відений поклоняється мені, в такому настрої я відповідаю на його почуття. Така моя вдача. Пояснення. Господь за своєю природою являє себе віданим відповідно до того, яке відане служіння найпритаманніше для них». Приндаванські ігри Шикришни виявили, що хоча на загал Богу поклоняються з благоговінням, йому приємніше, коли віданий вважає його за улюбленого сина, близького друга чи найкоханішого судженого, і служить йому з такою природною любов'ю. У таких трансцендентних стосунках Господь підпорядковується любові свого відданого. Така чиста любов до Верховного Бога вільна від найменшого сліду сторонніх не пов'язаних із відомим служінням, бажань, і не змішана з жодними корисливими діями чи емпіричним філософствуванням. Це чиста і природна любов до Верховного Бога, що сама народжується на абсолютному рівні. Таке відоме служіння виконують у сприятливому середовищі, яке не заторкують матеріальні прив'язаності. 20 Мама Вартману Вартанте, Як мої віддані мені віддаються, так я їх і винагороджую. Кожен у всьому йде моїм шляхом, О Сину Прідхи. Пояснення. У четвертій главі Бхагавадгіти Господь Кришна повідомляє, що колись, десь 120 мільйонів років до битви на Куркшетрі, він пояснював містичну філософію Гіти, богові-сонцю. Далі це знання передавали ланцюгом учнівської послідовності, але з часом цей ланцюг, так чи інакше, перервався. І Господь Срікришна з'явився знову, навчити істин бенгават-Гіти Арджуну. Тоді Господь і повідав своєму другові Арджуні цей вірш. Багават-Гіта 4.11. 21.22 мора путра мора сакка мора пранапати ей бхава -джей море корисуда бакті апанакі барамане амаре самагіна сей бхаве гой амі тагара -адхіна. Коли відданий розвиває чисту любов до мене, маючи мене за свого сина, за свого друга чи коханого, вважаючи себе за вищого, а мене за рівного чи нижчого, то я йому підпорядковуюсь. Пояснення. У читанні Чарятамриті описано три типи відданого служіння, а саме бакті – звичайне віддане служіння, шуда бакті – чисте віддане служіння і відга бакті – віддане служіння з домішками. Коли відданий служить Господові задля якоїсь матеріальної цілі, вдаючись до корисної діяльності, умоглядних філософствувань чи містичної йоги, таке віддане служіння називають змішаним або розбавленим. Поряд з Бхакті-йогою, Бхагавад-гіта описує також карма-йогу, г'яна-йогу та д'яна-йогу. Йога означає зв'язок із Верховним Господом. І встановити цей зв'язок можна лише відданістю. Якщо корислива діяльність, омоглядні роздуми та містична практика приводять до відданого служіння, то вони називаються відповідно карма-йога, г'яна-йога та дхяна йога Однак ці три різновиди матеріальної діяльності забруднюють служіння. Тим, хто цілковито ототожнює себе з тілом, радять вдатись до доброчесної діяльності кармайоги. Тим, хто вважає себе за розум, радять умоглядну філософію, г'яна йогу. Але віддані на духовному рівні не потребують таких матеріальних домішок, що забруднюють служіння. Змішане служіння не ставить за мету розвиток любові до Верховного Бога-особи. Тому служіння, яке виконують строго за явленими писаннями, ліпше за таке відда бакті, бо воно вільне від будь-якого матеріального забруднення. Єдина мета такого служіння, що його виконують в свідомості Кришни, вдовольнити Верховного Богоособу. Якщо хтось віддається Господу спонтанно, без бажання матеріальної вигоди, його відданість називають привабленістю, такого відданого мимоволі вабить служити Господиві. І він ступає у слід свідомих своїй суті душ. Його чиста відданість, судабакті, що плине з чистою любов'ю до Верховного Бога, стоїть вище за регулівні засади істинних писань. Іноді відданий у любовному екстазі переступає приписи. Однак Такий екстаз належить цілковито до реальності духовної, і його аж ніяк не можна наслідувати. Рголівні засади призначені допомагати звичайним відданим піднятись до рівня досконалої любові до верховного Бога. Чисту відданість вінчає чиста любов до Кришни. І чисте віддане служіння означає спонтанне віддане служіння. Бездоганне. Дотримання регулівних засад можна побачити на планетах Вайкунти. Неухильно дотримуючись цих засад, можливо піднятися до планет Вайкунти. Але спонтанне любовне служіння можна знайти тільки на Кришналоці. 23. Май бак бутанам, амрітат твоя калпати, диштя син мацниго, адапана. Віддано, служачи мені, живі істоти повертаються до вічного життя. Любі дівчата в ваша любов до мене – це ваш талант, бо лише нею ви прихилили до себе мою ласку. Пояснення. Взірець чистого віданого служіння являють дії жителів в Раджабумі – Коли під час сонячного затемнення Господь прийшов з два раки у Саманта Панчаку, Він зустрів там жителів Ріндавани. Дівчатам в Раджабумі ця зустріч просто краяла серце, тому що виглядало так, наче Господь Кришна, оселившись у двараці, покинув їх. Але Господь вдячно відзначив чисте служіння дівчат в раджі, повідавши цього вірша. Багватам 10.82.44 Мати іноді зв'язує мене як свого сина. Вона годує мене і піклується про мене, вважаючи цілковито безпорадним. 25. Мої друзі, перебуваючи зі мною в стосунках чистої дружби, залізають мені на плечі і кажуть: "Ти що, великий цебе? Ти такий самий, як я". 26. Серед ті докори моєї коханої зачаровують мене більше від величальних ведичних гімнів. Приядж одімана є барчан ведастуті Пояснення. За Упанішадами всі живі істоти – підлеглі верховній живій істоті Богової особи. Як сказано в Като-Панішаді 5.3 Всіх вічних живих істот підтримує одна вічна жива істота. А що всіх живих істот підтримує верховний Бог особа, вони завжди підпорядковані йому навіть коли перебувають із ним у любовних взаєминах. Проте у взаєминах найчастішої трансцендентної любові підлеглий відданий іноді намагається запанувати над своїм повелителем. Відданий, що ставиться до Верховного Господа, наче його мати чи батько, іноді прибирає становище вище навіть за становище Верховного Богоособи. Так само іноді наречена або кохана Господа прибирає становище вище за становище Господа. Але в цьому виявляється їхня найвища любов. Тільки з чистої любові підлегла верховному боговій особі кохана картає його. Але Господь цим задоволений і навіть насолоджується. Всі такі вчинки його коханих слуг дарують йому велику насолоду, тому що проявляють їхню щиру любов до нього. У благоговійному поклонінні верховному Господові бракує таких виявів природної любові тому що відданий вважає Господа за свого пана. Регулівні засади відданого служіння призначені для тих, хто ще не пробудив природної любові до Верховного Бога. Коли відданий розвиває природну любов, усі приписи й обряди стають зайві, і між Господом та відданим зав'язуються взаємини чистої любові. Хоча на цьому рівні любові іноді здається, що відданий верховодить Господом, або переступає регульовні засади, такі стосунки стоять на вищому рівні від звичайного благовійного трепету перед Господом і покори приписам. Відданий, який у всепоглинальному коханні до Всевишнього звільнився від усіх позначень, діє зі спонтанною любов'ю до верховного Бога, і така віданість завжди вище зарегламентована. Невимушені розмови закоханих доводять їхню чисту прив'язаність одне до одного. А коли віддані поклоняються своєму улюбленому господові як найшанованішій особі, їхнім почуттям бракує спонтанної любові. Відданий неофіт, що дотримується ведичних правил, які впорядковують поведінку людей без чистої любові до Верховного Бога, може на поверховий погляд видатись піднесенішим завіданого із спонтанним коханням до Верховного Бога. Однак, насправді, спонтанна чиста любов куди вища за регламентоване відане служіння. Така чиста любов до Верховного Бога славетна всіма сторонами і набагато перевершує благоговійне відане служіння віданого із слабшим почуттям любові. 27-28 Ей шудам бактар лая корімо а батар корібо вибіда вида адбута віхар вайкунта дина хеде де лілада прачар сесе ліла корібо дхате мора чаматкар взявши з собою цих чистих відних я зійду на землю і розважатимусь дивовижними забавами небаченими навіть на вайкунті я познайомлю світ з іграми які дивують навіть мене пояснення Господь Крішна в образі Господа Чайтані вчить своїх відданих, як вирости до рівня чистого відданого служіння. Тому він часом приходить у подобі відданого і вершить різноманітні чудесні діяння, відображені в його піднесенні філософії та повчаннях. Духовне небо сповнюють незліченні планети Вайкунти, і на них всіх вічні віддані Господа служать йому з благовійним трепетом. Отож, Господь Шрі Кришна показав свої найпотаємніші розваги, якими Він насолоджується в трансцендентному царстві. Ці забави настільки привабливі, що принаджують навіть Господа. Тому Він приходить як Господь Чайтанья і розкошує ними. 29. Мобішає го у баве, джога мая корібеки на прабаве. Під впливом Йогамаї пастушкам здаватиметься, що я їхній коханець. Пояснення. Йогамайя – це ім'я внутрішньої енергії, яка змушує Господа забуватись і ставати коханим своїх чистих відданих у різних трансцендентних настроях. Йогамайя створює в серці дівчат враджі духовне почуття, яке змушує їх вважати Господа Кришну за свого коханця. Це почуття не можна ні в якому разі порівнювати з земними позашлюбними любощами. Воно не має нічого спільного із статевим потягом. Дарма, що чисте кохання таких відданих певною мірою скидається на нього. Треба зрозуміти, що в космічному прояві не може існувати нічого такого, щоб не мало свого правдивого відповідника в духовній царині. Всі матеріальні явища походять із транседентного світу. Еротика кохання, відображена в нечистих матеріальних цінностях, являє собою спотворений відбиток духовної реальності. Але цієї реальності не до снаги зрозуміти, поки немає достатньої духовної освіти і виховання. 30. Ні я, ні гопі на це не зважатимемо адже всі наші думки будуть заполонені красою та якостями одне одного. пояснення. На планетах Вайкунти в духовному світі панує Нараяна. Його віддані виглядають так само, як він. А їхнє ставлення до Господа і вияви відданості засновані на шанобливості. Але понад цими Вайкунтами існує Голока або Кришналока. І там відначальний богособа Кришна – Повністю проявляє свою енергію насолоди в невимушених любовних взаєминах. Віддані в матеріальному світі майже не відають про ці розваги. І тому Господь хоче їм їх явити. На Гоноці в Ріндавані деякі віддані перебувають з Господом у любовних стосунках паракієраса. Ці стосунки скидаються на потяг заміжньої жінки до іншого чоловіка. У матеріальному світі такі стосунки найогидніше явище, тому що це спотворене відображення паракія-раси в духовному світі, де такі стосунки являють собою найвищий вираз любові. Такі почуття між відданим і Господом виникають завдяки впливу йога май. У Бхагавадгіті сказано, що віддані найвищого рівня перебувають під опікою дайва-майі, чи інакше йога майі магатма парта дайвім Багавадгіта 9.13 Справді великі душі, магатми, повністю поринають у свідомість Крішни, безнастанно служачи Господеві. Вони перебувають під опікою Дайві Пракриті, чи то Йогамайі. Йогамайя створює таку ситуацію, що відений заради любові до Крішни ладен порушити всі приписи відданий від природи, не любить переступати закони шанобливого ставлення до Верховного Бога особи. Однак під впливом Йогамаї він готовий на все, щоб збільшити своє любовне служіння Верховному Господеві. Люди під чарами матеріальної енергії цілковито неспроможні оцінити діяльності Йогамаї, бо зумовлена душа мало чи й здатна зрозуміти чистий обмін почуттями між Господом та його відданим. Але виконуючи відоне служіння відповідно до регулярівних засад, людина може піднятись на дуже високий рівень і наблизитись до розуміння стосунків чистого кохання, які влаштовує YogaMaia. Поринаючи під впливом Йогамаї в почуття духовної любові, Господь Срі Кришна і дівчата в раджі забуваються в духовному захваті. У цьому забутті. Господь відчуває трансцендентне задоволення від захопливої вроди Гопі, хоча матеріальний і статевий потяг у Господа відсутній. Духовне кохання до Верховного Бога вище за все земне. І тому може видатись, ніби, ніби Гопі порушують норми світської моралі. Це вічно пантеличить світських моралістів. Тому Йогамая приховує Господа та його розваги від очей невтаємничених як пояснено в Бхагавадгіті 7.25, де Господь каже, що залишає за собою право не відкриватись усім. Йогамай влаштовує так, що іноді Господь і Гопі в захваті кохання зустрічаються, а іноді розлучаються. Такі трансцендентні любовні ігри Господа недоступні розуму філософів-емпіриків, що розмірковують лише про безособистісний аспект абсолютної істини. Тому Господь сам являє себе світським людям, щоб дарувати їм найвище духовне знання і щоб самому насолодитись його сутністю. Господь настільки ласкавий, що сам приходить, щоб забрати в палі душі назад додому до царства Верховного Бога. Там вони вічно насолоджуються еротичними почуттями Верховного Бога в їхньому істинному вияві, відмінному від спотвореної плотської любові, якою так захоплюється впалі душі у своєму хворобливому стані. Господь проявляє Расалілу передусім саме для того, щоб схилити всі зумовлені душі, покинути свою хворобливу моральність і релігійність, а також, щоб привабити їх до насолоди реальністю в царстві Бога. Той, хто зрозуміє справжню природу Расаліли, безперечно, гребуватиме земним статевим життям. Якщо свідома своєї духовної природи душа слухатиме від достойної особи про господню Расаліло, вона, внаслідок того, цілковито зречеться матеріальних сексуальних втіх. 31. дарма ча рі ра ги ду ен ка дай Чиста прив'язаність єднатиме нас, навіть у супереч усім моральним та релігійним вимогам, Дхармі. Доля буде нас іноді зводити, а іноді розлучати. Пояснення. Почувши флейту Крішни, Гопі глухої ночі прибігли на побачення з Крішною. З цього приводу Шіла Рупа Бесвамі склав гарного вірша, дивись, Аді 5.224. Цей вірш змальовує чарівного юнака на ім'я Говінда, що стоїть на березі Ямуни в місячному сяйві і притискає до свою флейту. Якщо хтось бажає насолоджуватись матеріалістичним життям, товариством, дружбою та любов'ю, йому не слід наближатись до Ямуни і дивитись на постать Говінди. Звук флейти Господа Крішни – Такий чарівливий, що відбирає в Гопі пам'ять про всі їхні родинні зв'язки і штовхає посеред ночі бігти до Крішни. Втікши отак з дому, Гопі порушили ведичні заповіді щодо сімейного життя. З цього видно, що коли природні почуття любові до Крішни досягають повноти свого вияву, відданий може знехтувати загальновизнаними суспільними правилами та звичаями. У матеріальному світі ми лише тримаємось різних позначень. Але чисте віддане служіння починається саме тоді, коли людина стає вільною від усіх позначень. Коли пробуджується любов до Кришни, усі зовнішні позначення відпадають. Природний потяг Шрі Кришни до своїх найдорожчих невід'ємних часток надихає Шрі Кришну та Гопі шукати зустрічі одне з одним. Щоб надати особливої святковості цьому трансцендентному натхненню, потрібне також почуття розлуки закоханих. Серед тих, хто знемагає від матеріальних злигоднів, ніхто не бажає мук розлуки. Однак у трансцендентній формі та сама розлука абсолютно за природою зміцнює любовний зв'язок і посилює бажання закоханих зустрітись. З трансцендентного погляду час розлуки сповнений більшої насолоди, аніж сама зустріч, який через присутність обох, коханого і коханої, бракує почуттів дедалі нетерплячішого сподівання. 32 Я смакуватиму сутність усіх цих разів, і тим зроблю ласку всім відданим. 33. рага соні бактаган, рага марге Чарі Карма. Тоді, почувши про чисту любов, жителів Враджі, віддані стануть поклонятися мені зі спонтанною любов'ю, облишивши всі релігійні та призначені поліпшити добробут, ритуали. Пояснення Багато свідомих своєї сутності душ, як оце Рагунат Дазгосамі та цар Кулашекар, постійно радять розвивати цю спонтанну любов до Верховного Бога, нехай навіть важачи дотриманням усіх моральних та релігійних традицій. Ширагунат Дазгосамі, один з шістього Гусамівріндавани, написав у своїх молитвах Манах Шікша що треба просто якнайсумлінніше поклонятись Радзі та Кришні. Над гармам, над гармам, сурди гананіруктам кілакуру. Не слід надміру захоплюватись ведичними обрядами чи простим дотриманням правил. Цар Лашекар написав схожого вірша у книжці Мокунда Маластотра. Наст дармай на васонича є найва камопа боге яд бавям тат бвату богаван пурва рупам етат прартям мама бахуматам джанма джанмаан тарепі падам бо рухаюгагата ништа лабхти мене не приваблюють ні релігійні ритуали ні яке завгодно царство на землі Мені, байду, мені байдуже про чуттєві втіхи, нехай вони приходять і зникають згідно з моїми попередніми вчинками. Єдиного бажаю – міцно триматись відданого служіння лотосовим стопам Господа, навіть якщо мені випаде народжуватися знову і знову. 34. Ануграхая бактанам манушам дейгам ашіта маджатита дрші кріда Кришна проявляє свою вічну людську подобу і свої ігри для того, щоб обдарувати милістю відданих. Почувши про ці ігри, слід стати Його слугою. Пояснення. Це вірш із Шімадбагаватом 10.33-36. Верховний богособа поширюється в незліченні трансцендентні форми, що вічно існують у духовному світі. Матеріальний світ – лише спотворений відбиток духовного, в якому всі явища вільні від будь-якої скверни. Все там існує в своєму первісному стані поза владою часу. Час безсилий вичерпати чи якось затьмарити багатства духовного світу. Численні прояви Верховного Бога особи приймають там поклоніння різних живих істот, що перебувають у своєму природному духовному становищі. Все буття в духовному світі складене з бездомісного добра. Добро, яке можна бачити в матеріальному світі, забруднене гунами страсті і невіластва. Твердження про те, що людська форма життя дає найліпші можливості для відоного служіння, заслуговує серйозної уваги. Адже тільки ця форма дає живій істоті Нагоду відродити вічні стосунки з Верховним Богом Особою. З усіх видів життя у круговерті матеріального світу людську форму життя вважають за найвищу. Скориставшись із цієї найвищої матеріальної форми, можна повернути собі становище відданого слуги Господа. Верховний Богособа втілюється в усіх видах життя, хоча це й незбагненно для людського мозку. Залежно від розумових здібностей, якими наділені різні тіла живих істот, Господь проявляє різні ігри. Людське суспільство отримує від Верховного Господа найбільшу милість тоді, коли він з'являється в людській подобі. Саме тоді люди отримують нагоду виконувати різні форми вічного служіння Господеві. Якщо живу істоту природно вабить, до описів якоїсь одної гри Верховного Бога це вказує на її відначальне становище. Є п'ять основних типів стосунків із Кришною: шанова, служіння, дружба, батьківська любов та кохання. Найглибшим смаком відданий може насолоджуватись в стосунках кохання, збагачених великим розмаїттям почуттів. Це найвища досконалість стосунків з Господом. Господь втілюється в різних формах, як риба, черепаха, вепр, парашурама, Господь Рама, Будда та інші, для того, щоб живити різні смаки живих істот на різних щаблях розвитку. Любов закоханих, що зветься паракія раса, це незрівнянна досконалість любовних стосунків між Господом Крішною та Його відданими. Певний розряд так званих відданих сахаджій намагаються імітувати розваги Господа дарма що нічого не розуміють у коханні поширень Господньої енергії насолоди. Таке поверхове наслідування може завдати величезної шкоди розвитку духовних стосунків з Господом. Плоцькі любощі годі рівняти до духовного кохання, що має природу незабрудненого добра. Діючи як сахаджія, людина просто ще глибше занурює чуття і розум у матеріальну скверну. У крішнаних розвагах проявляється вічне служіння Адгокшаджі – Верховному Господові, недосяжному і незбагненному для матеріальних чуттів. Матеріалістичні зумовлені душі не розуміють трансцендентних любовних взаємин. Зате їм до вподоби поторати своїм чуттям під маскою відданого служіння. Безвідповідальні особи, які вважають ігри, ради та Крішне за звичайні плотські стосунки, ніколи не зможуть збагнути діянь Верховного Господа. Танець раса влаштовує внутрішня енергія Крішни, йога-майя, і прив'язаним до матерії не зрозуміти його. Розбещені сахаджії, намагаючись облити брудом трансцендентне, викривляють значення слів «татпаратвена нірмалам» і «татпаробавет» Перекручуючи смисл виразу «тадріші», «кріда», вони хочуть виправдати свою розпусту діяннями Господа Крішни. Але треба зрозуміти справжній смисл цих слів, визнавши мудрість істиних Госвамі. що Наротам да у своїх молитвах до Госвамі так пояснив причину нерозуміння таких духовних стосунків. Гупара гонадападе хой беаку рика Коли я палатиму бажанням зрозуміти твори Госвами, тоді я зможу усвідомити трансцендентні любовні стосунки Радги і Кришни. Іншими словами, не пройшовши науку в учнівській послідовності Госвами, зрозуміти Радгу і Кришну не вдасться. Зумовлені душі почувають глибоку нехіть до пізнання духовної природи Господа. І якщо вони силкуватимуться проникнути в трансцендентну сутність розваг Господа, далі живучим життям матеріалістів, їм не уникнути грубої помилки Сахаджі. 35 Бхавет крия відгілінг сей ігакой картавя абася ей анята протявай Дій слово бхавет вжите в наказовому способі вказує нам на те, що це треба конче зробити. Непокоро цьому буде невиконанням обов'язку. Пояснення. Цей наказ стосується до чистих відданих. Неофіти будуть здатні зрозуміти такі стосунки тільки після того, як піднімуться на вищий рівень, виконуючи під керівництвом досвідченого духовного вчителя регламентоване віддане служіння. Тоді вони зможуть слухати про любовні, взаємини, радги та крішни. Доки жива істота перебуває на матеріальному, зумовленому рівні, вона повинна дуже ретельно пильнувати всіх, вимог моралі і ніколи їх не порушувати. Абсолютний світ трансцендентний і вільний від будь-якої можливої скверни. Тому діяльність у ньому не поділяється на моральну і аморальну. Але в матеріальному світі, з огляду на статевий потяг, потрібно розрізняти між поведінкою моральною та аморальною. У духовному світі сексу немає взаєми закоханих у духовному світі являють собою чисту, транседентну любов і незмішане блаженство. Той, хто не привабився транседентним чаром раси, буде неодмінно змушений відчувати не цей потяг до матерії. Це штовхатиме його до дій, осквернених матерією, і він скочуватиметься до найтемніших форм пекельного життя. Але, пізнавши кохання – Радги і Крішни, людина звільняється з лишчат потягу до матеріальної любові між чоловіком та жінкою. Так само той, хто зрозуміє чисту батьківську любов Нанди і Яшоди до Крішни, врятується від матеріальної батьківської любові. Якщо хтось визнає Крішну за свого Всевишнього друга – Матеріальна дружба втратить для нього свою привабливість, і його, йому вже не загрожуватиме розчарування від світських приятелів-сперечальників. Якщо людина привабить служіння Крішні, їй уже не доведеться служити матеріальному тілові в зледенних умовах матеріального буття, обманюючи себе надією на те, що в майбутньому вона стане паном. А той, хто усвідомить велич Крішни, у нейтральних стосунках з ним уже ніколи не шукатиме гаданої розради в філософії імперсоналізму чи порожнечі. Проте, якщо людину не приваблює трансцендентна природа Крішни, вона неодмінно привабиться матеріальними втіхами і заплутається в липучій сіті доброчестя і гріха, знову і знову переселяючись в матеріальному світі з одного матеріального тіла до іншого. Тільки людина в свідомості Кришни може досягнути найвищої досконалості життя. 36-37 Як ці бажання були головною причиною появи Кришни, тоді як знищення демонів було лише принагідною потребою, так і для Срікришни Чайтанні, верховного богоособи, поширити дгарму цього віку було принагідне завдання. 38. jabe milan. Коли Господь забажав з'явитись з іншою метою, надійшла і пора поширювати релігію для цього віку. 39. Duihetu abatarē laya bhakti gan āpane asade prēma Отак, з двома бажаннями, Господь прийшов у гурті своїх відданих і насолоджувався нектарним смаком преми та спільного співу святого імені. 40. Так він поширив кіртан навіть серед парій. Він сплів вінок із святого імені та преми і увінчав ним весь матеріальний світ. Сейдуре Ачандали Кіртена Сончаре нама Мала Ганти Парайла 41. Ey Mata Bhaktabha Kori Angikar Apani Achari Bhakti Прибравши настрій віданого, він проповідував віддане служіння сам його практикуючи. Пояснення. Коли Рупагусамі зустрівся з Господом Шійчетанію Махапрабу в праязі нині Аллахабад, він вклонився Господу і підніс йому молитви. У своїх молитвах Рупого самі сказав, що Господь Чайтанія милостивіший за будь-яку іншу аватару Крішни, тому що поширює любов до Крішни. Місія Господа Чайтанії полягала в тому, щоб наділяти палкою любов'ю до Верховного Бога. Найвище досягнення в людській формі життя – піднятись на рівень любові до Верховного Бога. Господь Чайтан'я, всупереч уявленням деяких людей, не винаходив ніякої релігії. Релігії призначені довести існування Бога. і Їхні послідовники зазвичай звертаються до Господа як до космічного виконавця бажань. Натомість трансцендентна мета Шичатані Махапрабу Магапрабу – кожному дати любов до Верховного Бога. Кожен, хто визнає Бога за Всевишню особу, може вдатись до повторення Гари Кришна і розвинути любов до Бога. Тому Господь Чайтаня наймилостивіший з милостивих. Так щедро роздаровувати віддане служіння на силі тільки сам Кришна. Отже, Господь Чайтаня – це Кришна. У Багавад-Гіті Кришна виклав філософію, яка вчить живих істот віддатись Верховному Боговій особі. Але віддавшись Всевишньому, можна розвиватися ще далі, плекаючи любов до Господа. Отже, рух свідомості Крішни, який розгорнув Господь Чайтаня, призначений передусім для тих, хто свідомий існування Верховного Бога, найвищого повелителя всього сущого. Місія Шичатані Магапрабу – вчити людей, як використовувати свої можливості в трансцендентному любовному служінні. Господь Чайтаня – це Крішна що з позиції свого відданого вчить служити собі. Те, що Господь у вічній формі Шичатані Магапрабу бере на себе роль відданого – ще один прояв дивовижної природи Господа. Зумовлена душа не спроможна досягти абсолютного Бога своїми недосконалими зусиллями. Тому Господь Срій Кришна у формі Господа Горанги зі своєї гідної подови Великодушності всім дав можливість легко наблизитись до себе. Срупа Дамударго сам і сказав, що Господь Читання це сам Кришна, в настрої Радарані, тобто поєднана форма Ради та Кришни. Мета Господа Чайтані пізнати солодкий смак чарів Кришни у трансцендентному коханні. Господь читання воліє не думати про себе як про Кришну тому що прагне звідати становище Радарані. Ми повинні це пам'ятати. Громада так званих відданих, які називаються Наріанагарі або Горанагарі, вдають, що кохають господа Чайтанню як гопі. Однак їм не спадає на думку, що він сам прибрав поставене Кришне, що насолоджується, а Кришненого відданого, що вдовольняє Кришну. Господь Чайтанні ніколи не приставав на вигадки профанів, що видавали себе за авторитетів. Вихватки Гора Нагарі та подібних до них – це просто відхилення від щирого виконання місії Господа Чайтані. Господь Чайтані, поза сумнівом, тотожний Кришні і, безперечно, невідмінний від Шиматіра Дарані. Але Господь із потаємних міркувань перейняв настрій віпраламбасева, і цей настрій не слід порушувати так званим служінням. Непосвяченому не слід втручатись у трансцендентні стосунки, щоб не завдавати Господу прикрущів. Таких відхилень у відданому служінні треба пильно стерегтись. Відданому не годиться завдавати Крішні прикрущів. Як пояснив Шиларупа Госамі, віддане служіння має бути ану кульєна, тобто мати на меті задоволення Крішни. Робити Крішні прикри – це не відданість. Камса ворогував з Крішною. Він завжди думав про Крішну, але думав як про ворога. Такого прикрого служіння слід усіма силами уникати. Господь Чайтані прийняв роль Радарані, і ми повинні підтримувати його настрій, як це робив Сарубдамодар у Гамгірі, в кімнаті Господа Чайтані Магапра, в Пурі. Він завжди нагадував Господові Чайтані почуття Радарані в розлуці, зображені в Шимадбагватам. І Господь Чайтані був дуже вдячний йому за підтримку. Натомість нагарі, відводячи Господу Чайтані, становище того, хто насолоджується, і зображаючи з себе тих, ким він має насолоджуватись, не викликають схвали ні Господа Чайтані, ні його послідовників. Ці норозумні імітатори не тільки не дістають благословень, а й взагалі залишаються поза межами руху Господа Чайтані. Їхні вигадки суперечать настановам Господа Ші Чайтані Магапрабу. Настрій трансцендентної розваги Кришни не можна змішувати з трансцендентним настроєм розлуки з Крішною, в який занурена Радгарані. 42 Чотири типи відданих несуть у собі чотири смаки любові до Бога. Служіння, дружби, батьківської любові, та кохання. 43. Ніджа нижаба сапишештакоримани, ніжа ніджабаве коре Кришна сукка Асадане. Віданий будь-якої з цих категорій вважає свої почуття за найдосконаліші і переконаний у цьому насолоджується великим щастям стосунків із Господом Кришною. 4 TATAHE VICARA DYKARI. Але якщо порівняти всі настрої безсторонньо, виявиться, що кохання найсолодше з усіх. Пояснення. У транседентних стосунках з Господом немає вищих і нижчих, тому що в абсолютному царстві панує рівність. Але попри абсолютність усіх цих взаємин, між ними існують і транседентні відмінності. Тому трансцендентні стосунки кохання вважають за найвищу досконалість. 45. сада Кожен наступний смак дає відчуття дедалі глибшої любові, але любов, яка вінчає розвиток бажань найглибшим смаком, проявляється як стосунки закоханих це вирж із бактера саметасінду 2538 шідропугосами 46. Тому я називаю ці стосунки мадгура раса. Вони поділяються ще на дві відміни: кохання в шлюбі і кохання поза шлюбом. 47. Парагейба атірасера улласа врадже біне і хараннятра найваса Кохання поза шлюбом сильно загострює смак стосунків. Такого кохання не знайти ніде поза вражаю. 48. Дівчат враджі переповнюють ці почуття. Але найвищий вияв ці почуття знаходять в особі Шрі Ради. 49. Rudhani Malabhava Prema Sarvatam Krishna Krishna Ramadurasa Asadakaran. Її чисте, зріле кохання перевершує любов усіх інших. Господь Криш насолоджується солодким смаком кохання саме завдяки її любові. 50. Тому господь Горанга, що є сам Срі Кришна, увійшов у настрій Ради і виконав свої бажання. Пояснення. З чотирьох різновидів обмінно-любовним служінням Дасі, Сакі, Вацалі та Мадгурі мадхурію вважають за найдовершенішу. Ці стосунки кохання розпадаються ще на два типи – свакія і паракія. Свакія – це стосунки з Кришною, як і з законним чоловіком – а паракія – це стосунки з Крішною, як з коханцем. Вчені-знавці прийшли до висновку, що трансцендентний екстаз настрою паракія – палкіший, і тому вищий з цих двох. Цей різновид кохання проявлений в тих, хто віддався Господеві через гарячу пристрасть, навіть усвідомлюючи суспільну аморальність таких незаконних стосунків з коханцем. З такою любов'ю до Верховного Бога пов'язаний ризик – і тому вона вища за емоції, в яких бракує цієї ризиковності. Однак такий ризик прийнятний лише в царині трансцендентного Кохання Свакія і Паракія в стосунках з Верховним Богом не трапляється в матеріальному світі. А Паракії не знайти навіть на Вайкунці. Вона існує лише у тій частині Голока Вріндавани, що зветься Враджа. Деякі віддані вважають, що Кришна вічно насолоджується на Голоці Вриндавані і лише подеколи спускаються до Враджі насолодитись Паракія расою. Шість Госвамі Вриндавани проте пояснили, що ігри Кришни у Враджі так само вічні, як і решта його діянь на Голоці Вриндавані. Враджа становить потаємну частину Голоки Вриндавани. Кришна проявив свої ігри, які він проводить у Враджі на землі. Такі розваги вічно проявлені у Враджі на Голоці Вриндавані, і там паракія існує завжди. У третій главі цього епічного твору Шіла Кришнадас Кавірач Госамі недвозначно ствердив, що наприкінці епохи два пари, 28 і 4 юги, юги Вайвасватиману, Кришна з'являється в матеріальному світі і приносить із собою Враджадаму, вічну обитель своїх найвищих розваг. Як самого себе, Господь проявляє внутрішньою енергією, так і все своє оточення Він приносить тою самою внутрішньою енергією без ніякої сторонньої сили. Як сказано далі в читанні Чередамриті, почуття паракія існують лише в тому трансцендентному царстві і ніде більше. Це найвищий, цей найвищий екстаз може існувати тільки в найсокровеннішій частині трансцендентного світу. Але з безпричинної ласки Господа ми маємо нагоду зазирнути до невидимого світу в Раджі. Трансцендентний настрій Гопі, пастушок в Раджі, у всій красі втілень, втілений в особі Шіматі Радарані. Шіматі Радарані являє собою взірець повністю розквітлих почуттів трансцендентного кохання, незбагненних для самого Господа. Жагучість її любовного служіння являє собою найвищу форму екстазу. Нікому не до снаги втішатись у цьому найвищому трансцендентному настрої якостями Господа більше за Шіматі Радарані. Тому Господь сам забажав, у подобі Господа Шігооранги, стати на місце Радарані. Так він теж насолодився найпіднесенішими почуттями паракіараси, які проявлені в трансцендентній обителі в Раджі. 51 Сурейша нам дургам no Panishadam Uninam паніша Pranatapatalinam Madurima, нам сарва сва, прана та паталі нам адурима, Венера сапремно ніке лапашу палам буджадришам, сачай таня, кіме понарапидришу, яся типа дам. життя великих прекрасний притулок відданих і серцевина кохання лотосооких гопі. Чи ще побачать його мої очі? 52 АПАРАМКАСЯ ПІПРАНАЙДЖАНА ВРИНДА СЯКУТУКИ РАСАСТОМАМ ГРИТВА МАДОРАМО ПАБОКТУМ КАМАПІЯ РУЧАМ СВАМ АВАВРЕ ДЮТИМІ ГАТАДІЯМ ПРАКАТАЯН Садива щета критирадитарам накріпаяту. Забажавши насолодитись невичерпним нектаром кохання одної з своїх численних коханок, шиї ради, Господь Кришна прибрав в подоби Господа Чайтані. Він розкушував цим коханням, сховавши темний колір свого тіла під жовтим сяйвом її тіла. Нехай цей Господь чайтання пролє на нас. «Свою ласку». Цей і попередні вірші взято зі става малиші групи Госамі. Вірш 51 із «Пратама ші 2», а вірш 52 із «Двітя ші 3». 53. Звідати цього екстатичного кохання. Ось головна причина, з якої він з'явився і встановив шлях релігії для цієї епохи. Зараз я роз'ясню цю причину. Всі, будь ласка, слухайте. 54 Я вже дав загальне поняття про вірш, який розкриває головну причину появи Господа, а тепер висвітлю значення цього вірша у всій погноті. 55. Радха Кришна Праная Викритір Гладині Шакті Расмад Екатмана Вапі Буві Пураді Габидам Гатав Тав Чайтаннякям Пракатам Адуна двоям Чайкям Гаптам Радга-бхава-дьоті-суварітам-намі-кришна-сварупам Любовні стосунки Ші-радги та Кришни – це трансцендентний прояв внутрішньої енергії насолоди Господа. Радга та Кришна – тотожно єдині, однак вони вічно розділені. Нині ці дві трансцендентні тотожності знову з'єднались. У формі ши Кришне чайтані. Я схиляюсь перед Ним, що проявив себе в настрої Рада Радарані з її кольором тіла, хоча він сам Кришна. Це вірш із щоденника Шіли Сурупи Дамудара Госвамі. Він являє собою п'ятий із перших чотирнадцяти віршів шитання Чаритамрити. 56. Рада Кришна єка атма дуй деха била асадана корі. й Кришна одне єство. Але вони прийняли два тіла. Так вони насолоджуються одне одним, розкошуючи смаками кохання. Пояснення. Дві трансцендентні особи, Рада й Кришна, становлять для матеріалістів загадку. Попередній вірш, взятий із щоденника Шилерсфарупи Дамодара Госвамі, стисло пояснює Радгу і Кришну, але щоб збагнути таїну цих двох осіб, потрібне глибоке духовне прозріння. Один насолоджується у двох. Срі Кришна це володар енергії, а Срі Матірадарані – внутрішня енергія. За філософією веданти – між володарем енергії та енергією немає різниці. Вони тотожні. Одне від другого не відокремити, як не відокремити вогонь від тепла. У відносному світі будь-які явища, пов'язані з абсолютом, незбагненні. І для інтелекту, зумовленого відносністю, дуже важко осягнути істину єдності енергії та володаря енергії. Зрозуміти такі хитросплетіння трансцендентної дійсності, можливо, тільки за допомогою філософії незбагненної єдності і відмінності, якої навчав господь Четаня. Радгарані – це внутрішня енергія Шикришни. Вона вічно поглиблює насолоду Шикришни. Імперсоналістам цього не зрозуміти без допомоги відданого Магабагавати. Саме ім'я Раадга – вказує на те, що Шиматі Радарані споконвічно перевершує всіх у догоджанні Шрі Кришні. Це означає, що вона являє собою посередницю, яка передає Шрі Кришні служіння живих істот. Тому віддані вріндавани запобігають насамперед ласки Шиматі Радарані, без якої Шрі Крішна нікого не визнає за свого люблячого слугу. Господь Чайтаня Магапрабу особисто приходить до занепалих, зумовлених душ цього залізного віку, щоб познайомити їх із найвищим принципом трансцендентних стосунків з Господом. Господь Чайтаня діє переважно в ролі своєї внутрішньої енергії, а саме тієї її частини, яка дає насолоду. Абсолютний богособа, СріКрішна, це всемогутня форма трансцендентного буття, знання і блаженства у всій їхній повноті. Його внутрішня енергія проявляється насамперед як сад, тобто елемент, який розгортає господній аспект буття. Коли та сама енергія проявляє повне знання, вона зветься чит, або сам від, і саме вона поширює трансцендентні форми господа. І нарешті, коли та сама енергія становить джерело насолоди, вона зветься гладіні, або трансцендентна енергія блаженства. Отак Господь проявляє три трансцендентні складові своєї внутрішньої енергії. 57. Тепер, щоб насолодитись расою, вони з'явились в одному тілі, як Господь читання Магапрабу. 58. Отже, Спочатку я окреслю становище Радги й Кришни. З цього опису стане зрозуміла велич Господа Чайтані. 59. Радика, прана я прана явікар сахти гладини намаджан гар. Шиматі Радарані це перетворення Кришненої любові. Вона його внутрішня енергія. 60. «Хладині корая Кришне ананда садан, хладині радара коре бакти рапошан». Ця енергія хладіні дає насолоду Крішні і живить його відданих. Пояснення. Шіладжіва Госамі з Усибіч розглянув енергію хладіні у Прітій Сандарбзі. Як він пише, веди виразно проголошують, тільки віддане служіння може привести до Бога особи. Тільки віддане служіння допоможе відданому віч на віч побачити Верховного Господа. Верховний Богособа приваблюється до відданого служіння. А отже, вершини ведичного, ведичного знання досягнув той, хто опанував науку відданого служіння. Якою ж особливою стороною відане служіння принаджує Верховного Господа? І яка природа цього служіння? Ведичні писання повідомляють нам, що Верховний Богособа – абсолютна істина, самодостатній, і що Майя невігластво ніколи і ніяк не може на нього вплинути. Отже, енергія, яка завойовує Всевишнього, повинна бути абсолютно духовна. Вона аж ніяк не може бути проявом матерії. Блаженство, яким втішається Верховний Богособа, не може мати матеріальну природу, на відміну від імперсональних уявлень про блаженство Брамана. Віддане служіння являє собою взаємине між двома особами, тому його не вийде обмежити свідомістю однієї особи. Отже, блаженство самоусвідомлення Брамананда годі рівняти до віданого служіння. Верховний Богособа посідає три роди внутрішньої енергії, а саме хладінні шахті або енергію насолоди, сандіній шакті, або енергію буття, і самвіт шакті, або енергію пізнання. У Вішнопорані, годин міститься такий вірш, звернений до Господа. «Господи, ти – опора всього. Три твої невід'ємні прояви – гладіній, Сандіні і самвіт – існують у тобі як одна духовна енергія. Натомість матеріальні гуни – Причина щастя, нещастя та їхнього поєднання в тобі відсутні, бо ти не маєш матеріальних якостей. Гладіні – це уособлення радісної природи верховного богоособи, в якій він насолоджується. Енергія насолоди повсякчас присутня в верховному Господі, тому теорія імперсоналістів про те, що Господь втілюється в матеріальній ігуні добра – Неприйнятна. Цей імперсональний погляд суперечить ведам, які вказують, що Господь володіє трансцендентною енергією насолоди. Коли з ласки Верховного Богоособі вона проявляється в особі відданого, її називають любов'ю до Бога. Любов до Бога це інша назва Господньої енергії насолоди. Отже, взаємине відданого служіння, що пов'язують Господа і Його відданого становлять прояв трансцендентної енергії насолоди Господа. Енергія Верховного Богоособи, що постійно сповнює його трансцендентним блаженством. Нематеріальна. За матеріальну її вважають послідовники Шанкари, що не знають природи Верховного Господа і його енергії насолоди. Ці невігласи не здатні зрозуміти різницю між Імперсональним духовним блаженством, і розмаїттям духовної енергії насолоди. Енергія хладджіни дарує Господу все трансцендентне щастя, і Господь наділяє цією енергією свого чистого відомого. 61. Тіло Господа Крішни вічне, сад сповнене знання, чіт і блаженство, ананда. Єдина його духовна енергія проявляється в трьох формах. 62. Гладіні – це його аспект блаженства. Сандіні – аспект вічного буття. А самвіт – аспект свідомості, що її теж описують як пізнання, пояснення. У трактаті Бхагавад Сандарба 103 Шиладжіву Госамі так пояснює енергії Господа. Трансцендентна енергія верховного богоособи, якою він підтримує буття, називається Сандгіні. Трансцендентна енергія, якою Господь пізнає себе і дає знання про себе іншим, називається Самвіт. Трансцендентна енергія, завдяки якій він відчуває трансцендентне блаженство і через яку він дає відчуття блаженства відданим, називається гладіні. Сукупний прояв цих енергій називається вішудда сатва. Цей рівень духовного розмаїття проявляється навіть у матеріальному світі, коли тут з'являється Господь. Тому ігри і прояви Господа в матеріальному світі зовсім нематеріальні. Вони належать до суто трансцендентної реальності. У згоді з цим стоять і слова Бхагавадгіти, де сказано, що кожен, хто усвідомить трансцендентну природу появи Господа, його діянь та відходу, гідний, покинувши теперішнє матеріальне тіло, здобути свободу від матеріальної неволі. Така особа має змогу ввійти в духовне царство і спілкуватись із Верховним Богом особою, обмінюючись із ним енергією хладінній. Матеріальне гуну добра забруднюють сліди страсті і невігластва. Тому матеріальне змішане добро називають мішрасатва. Але в трансцендентному розмаїтті вішуддасатви немає жодних матеріальних якостей. Тому для того, щоб пізнати богоособу та його трансцендентні ігри, потрібно ввійти в атмосферу вішуддасатви. Духовне розмаїття одвічно незалежне від будь-яких матеріальних обставин і невідмінне від Верховного Бога-особи, тому що так само абсолютно, як і Він сам. Завдяки енергії віт Господь і разом з Ним його віддані безпосередньо взаємодіють з енергією гладіні. Матеріальні гуни природи владні над зумовленими душами, але на Верховного Бога-особу вони аж ніяк не здатні вплинути, що прямо і непрямо підтверджують усі ведичні писання. Господь Кришна сам каже в 11-тій пісні Шимадбаговитам, 11.25.12, «Саттамраджастамайти ірігунаджівассянайвами» «Матеріальні гуни, добра, страсті і невігластва, пов'язані із зумовленими душами, але ніколи не пов'язані зі мною, верховним богом-особою». Вішну Пурана стверджує те саме. Саттуда йона сантишетра, пракрита гуна, сасудга пуман адия прасидату. Верховний богособа вішну, перебуває за межами трьох якостей добра, страсті та невігластва. В ньому немає жодних матеріальних якостей. Нехай ця первинна особа, нараїна, що його становище цілковито трансцендентне, змилується над нами у 10 пісні Шримад-Бгавата 10.27.4 Індра так прославляє Кришну. Любий Господи, твоя обитель це Вишуда спокій якої не порушують матеріальні якості, і вся діяльність у ній – це трансцендентне любовне служіння твоїм лотосовим стопам. Цю діяльність, ніколи не забруднену страстю і невіглаством, прикрашають доброта, зреченість та аскетичність відданих. Матеріальні якості за жодних умов не можуть її зачепити. Коли гуни матеріальної природи ще не проявлені, вважають, що вони перебувають у стані добра. Коли вони проявились і діяльно породжують різні форми матеріального існування, їх відносять до стану пристрасті. А коли їхня діяльність припиняється і створене з них розмаїття зникає, їхній стан вважають станом невігластва. Іншими словами, розважливість – це добро, діяльність – це страсть, а бездіяльність – невігластво. Вище за ці вияви матеріальних якостей стоїть Вішуддга -сатта. Перебуваючи під владою енергії Сандгіні, вона проявляється як буття всього сущого. Під владою енергії Самвіт вона проявляється як транседентне знання. А під владою енергії Гладіні вона проявляється як найсокровенніша любов до Верховного Бога. Цей триєдиний прояв, вішудда саттва, становить сутність царства Бога. Отже, абсолютна істина являє собою дійсність, вічно проявлену в трьох енергіях. Внутрішня енергія Господа проявлена як повний незбагненного розмаїття духовний світ. Межова енергія охоплює в собі живих істот а зовнішня енергія проявляється як матеріальний космос. Так Абсолютна Істина обіймає в собі ці чотири начала самого Верховного Бога-особу, його внутрішню енергію, його межову енергію та його зовнішню енергію. Господня форма і її поширення, своя Мрупа і Вайбгава Пракаша, безпосередньо насолоджується внутрішньою енергією, яка вічно проявляє духовний світ, найпотаємніший із проявів енергії Господа. Зовнішній прояв, матеріальна енергія, постачає тілесні оболонки з умовленим живим істотам від брами до крихітної мурахи. Ця покривна енергія проявляється в трьох гунах матеріальної природи, і її по-різному сприймають живі істоти у вищих і нижчих формах життя. Кожен із трьох елементів внутрішньої енергії – сандині, самвід і хладині – впливає на якусь одну із трьох зовнішніх енергій, що керують зумовленими душами. Цей троякий вплив проявляє три якості – гуни матеріальної природи. Це не залишає сумнівів у тому, що живі істоти, межова енергія – це вічні слуги Господа. І тому Підпорядковані або внутрішній, або зовнішній його енерії. Шістдесят три. Хладині сандіні самві тва є касарва санстітао, хлада та пакари міша твайного наваржите Господи, ти опора всього, три твої невід'ємні прояви, хладині сандіні і самвіт існують у тобі як одна духовна енергія. Натомість матеріальні гуни, причина щастя, нещастя та їхнього поєднання, в тобі відсутні, тому що ти не маєш матеріальних якостей. Це вірш із Вішнопурани 1.12.69. Сандиніра сара анса суда саттва нама Сагой Вишама. Серцевину енергії Сандині становить Шудгасатва. На ній спочиває буття Господа Кришни. 65. Матапіта Стана Гріха Викар. мати, батько, обитель, дім, постіль, сидіння і все інше це перетворення шуддха сатве. Пояснення. Батько, мати і всі сімейні справи Господа Кришни проявлені в бутті тої самої вишуддха сатви. Форму, якості та всі аспекти Верховного Бога-особи здатна осягнути жива істота, яка перебуває в чистому добрі. Свідомість Кришни починається на щаблі чистого добра. Хоча з самого початку пізнання Крішни істота здобуває Деяке слабке розуміння Кришни повністю усвідомити Кришну означає усвідомити Його як вага судеву, абсолютного всемогутнього повелителя або головне панівне божество всіх енергій. Коли жива істота, втвердившись у вішуддхасатві, стає трансцендентна до трьох гун матеріальної природи, Її готовність служити дає їй змогу осягнути форму, якості та інші прояви Верховного Богоособи. Шлях до такого розуміння відкриває рівень чистого добра, тому що духовне буття Верховного Господа завжди духовне. Крішна завжди цілковито духовний. Не тільки батьки Богоособи, а й усе, що супроводжує Його буття, теж за своєю суттю – становить прояв сандиніс-шакті, тобто перетворення вішудда-сатви. Для більшої повноти можна сказати, що ця сандині-шакті внутрішньої енергії підтримує і проявляє геть усе розмаїття духовного світу. У царстві Бога і його слуги, і служниці, і дружини, і батько, і матір, і все інше являють собою перетворене духовне буття сандині-шакті. У зовнішньої енергії все розмаїття матеріального космосу теж розгортає сандгені шахті енергія буття. Із цього ми можемо скласти собі деяке уявлення про багатство духовної царини. 66 паврита Саттвам існування, вішуддам чисте, васудева шабдитам, що зветься васуддива, яд з якого і яти з'являється. Татра в тому, поман верховний богособа, а без ніяких покроїв. Сатте в добрі. Ча і це багаван верховний богособа, васудева Васудева, і, безперечно, адго недосяжний для чуттів, ми моїм, манаса розумом, відгіяти, здобутий. Істоті в стані, що називається васудева, в стані чистого добра, шудасатви, Верховний Богособа відкривається без усяких перепон. Перебуваючи в цьому стані, мій розум усвідомлює Верховного Бога, недоступного чуттям і відомого як васудева. Цей вірш із Шимадбагватом 4.3.23 промовляє Господь Шіва засуджуючи Дакшу, батька Саті, за його ворожість до Вішну. Цей вірш не залишає сумнівів стосовно того, що Господь Кришна, його ім'я, слава, якості і все з ним пов'язане існують у сандгіній шакті, внутрішньої енергії Господа. 67 кришни бхагаватта гяна самвіт ерасара брамма гяна Серцевину енергії самвіт становить знання про те, що Верховний Богособа – це Господь Кришна. Це знання охоплює в собі будь-яке інше знання, як-от знання Брамана. Пояснення. Вплив самвіт-шакті виявляється в свідомості. І Господь, і живі істоти мають свідомість. Срід Кришна, Верховний Богособа, має повне знання про все і всюди, і від Його свідомості не може сховатись ніщо. Він здатний пізнати будь-яку річ, просто скинувши на неї оком, тим часом як звичайним живим істотам, пізнаючи щось, доводиться долати незліченні перешкоди. Свідомість живих істот має три прояви – пряме знання – непряме знання і спотворене знання. Коли жива істота пізнає матеріальні об'єкти через матеріальні чуття, якось очі, вуха, ніс чи руки, тоді знання, яке вона отримає, неодмінно буде спотворене. Таке ілюзорне знання породжує матеріальна енергія під викривленим впливом сам від шахті. Усвідомлення того, чим не є недоступний чуттям об'єкт, це непряме знання. Його не випадає визнати за цілком неправильне, але воно часткове і приводить до безособистісного усвідомлення духу і, зрештою, до монізму. А коли чинник сам від, що керує пізнанням, просвітлює енергія хладіні, що теж належить до внутрішньої енергії, вони діють разом і створюють умови, за яких тільки й можливо пізнати Бога особу. Сам від шахті. Завжди слід поєднувати з Хладіні. Матеріальне знання і непряме духовне знання – це побічні утури сам від Шакті. 68. Хладиніра сара прийма, прийма сара бхава, бхавера парамакашта намамага Сутність енергії Хладіні – любов до Бога. Сутність любові до Бога – емоція, бхава. А найвища досконалість емоцій – Махабава пояснення. Плід, який породжує хладіні шахті це любов до Верховного Бога. Ця любов поділяється на дві відміни – на чисту любов до Верховного Бога і змішану. Лише коли хладіні шахті дарує живій істоті Срікришна, жива істота приваблює Господа, розвинувши чисту любов до нього. Однак, коли та сама хладіній шакті осквернена зовнішньою матеріальною енергією і походить із самої живої істоти, вона не приваблює Кришну. Навпаки, жива істота приваблюється до близько матеріальної енергії. Тоді, замість губити голову за Верховним Богом з любові до Нього, вона губить голову за матеріальними чуттєвими насолодами. Вступивши у зв'язок із гунами, якостями матеріальної природи, вона стає бранцем створюваного з них плетива страждань і болючих почуттів. 69. Магабавасарупаширада Курани, Сарва Гунакани, Кришна Канта, Шрі рада та Курані. Уособлює Махабаву. Вона вмісте ще. Усіх чеснот і найкоштовніша окраса всіх коханих Господа Кришни. Пояснення. Неосквернена дія гладяній шакті виявляється в поведінці дівчат Враджі і Шиматі Радарані, найвищої з цього трансцендентного гурту. Сутність гладяній шакті – любов до Верховного Бога. Сутність любові до Верховного Бога – бгава трансцендентна емоція, а найвищий вияв бави відомий як Бава. Шиматарада Радарані уособлює в собі ці три аспекти трансцендентної свідомості. Отже, вона втілення найвищої любові до Верховного Бога і найвищий об'єкт кохання Срі Кришни. 70 Yorapjubajor Madjai Radika Sarvartika Mahabha swaru peyam gunair ativari З цих двох гопі Радарані та Чандвали. Шимати Радарані в усьому вища. Вона втілення Махабави і своїми чеснотами вона переважає всіх. Це цитата з Уджвала Nilamani Рада Пракарана 3. Шіли групи гусами. 71. Кришна Примабаві Таджан Рачі Тендрія Кая Кришна Ніда Шакті Радха Кридара Сагая Її розум, чуття і тіло охоплені любов'ю до Кришни. Вона енергія Кришни і допомагає йому влаштовувати його розваги. Пояснення. Шиматі Радарані цілковито духовна, як і сам Кришна. Її жодною мірою не вільно вважати за матеріальну постать. Вона поза всяким сумнівом Цілком відмінна від зумовлених душ, що мають матеріальні тіла, грубе і тонке, і що покриті матеріальними чуттями. Вона цілковито духовна, і її тіло, як і розум тої самої духовної природи. А що тіло її духовне, то й чуття її так само духовні. Тому її тіло, розум та чуття повністю осяяні любов'ю до Крішни. Вона уособлення гладіні шахті, тої снаги внутрішньої енергії, яка дає Господові насолоду. А отже, вона єдине джерело насолоди для Шикришни. Шикришна не може насолоджуватись нічим внутрішньовідмінним від нього. Тому Раадга невідмінна від Кришни. Елемент сангіні внутрішньої енергії Шикришни проявляє всепривабливу форму Шикришни, а та сама внутрішня енергія в аспекті гладині проявляє Радарані що приваблює все привабливо. У трансцендентних іграх з Рішні, нікому не зрівнятись із Шиматі Радхарани. 72. Я поклоняюсь Говінді, предвічному господові, що живе в своєму царстві на Голоці разом із радою, втіленням енергії екстазу, ладіні, схожою на його власну духовну постать. Їх оточують повірниці Ради, поширення її тіла, наснажені вічно радісною духовною расою. Це вірш із Брамасамхіти 5.37. 73. Кришна Рекарая, Джайче, Раса Асадан, Кріна Расагая, Джайче Шунові Варан. Послухайте, ну, зараз про те, як супутниці Господа Кришни допомагають Йому насолоджуватись расою і влаштовують Його ігри. 74-75 Кришна Канда Ганадеки Триві Дапракара, Екка Лакмі Гана Пуре Гана Аара. Вранджангана Рупаар, Канта Ганасар, Ші Радика, Хайте Є три відміни коханих Господа Крішни. Богині Процвітання, цариці і пастушки Враджі, які з усіх найвищі. Всі ці супутниці поширення Радики. 76 Аватари Кришна джай коре Аватар Абатар Амсені Радха хвайте тіна ганера вистар Яко це Господь Кришна є причина всіх втілень, так Шрі Радха є причина цих усіх супутниць. 77 Бхай бау гана джейна тандра ангави буті Богині процвітання це часткові поширення Шимати Радики. А цариці її відображення. 78. Шаруп, пракаша Богині процвітання це її довершені частки, її форми вайбава вілас, а цариці за своєю природою її вайбава пракаш. 79. В Деві мають різну зовнішність. Вони поширення радги і за їхньою допомогою вона поглиблює расу. 80. лагі пракаш. Без великої кількості супутниць раса не досягає свого апогею. Тому щоб збагатити Господні розваги існують численні поширення, шиматірадарані. 81 тарамат дєбра джі бавара сабиди, кришна ки карая раса сади Серед них є різні гурти супутниць у вражі, наділені різними почуттями і настроями. Вони допомагають Господу Кришні повністю пізнати солодкий смак танцю раса та інших забав. Пояснення Як уже пояснено, Кришна і Рада суть одне в двох. Вони невідмінні. Крішна поширює себе в численні втілення та довершені частки, як от Пуруші. Так само Шимати Радарані поширює себе в численні форми богинь процвітання, цариць і дівчат в раджі. Ці всі поширення Шимати Радарані — її довершені частки. Всі такі жіночі форми, що супроводжують Крішну, — це різні поширення, що відповідають його довершеним поширенням Вішну. Ці поширення порівнюють до відображень одної відначальної подоби. Між відзначальною подобою і відображенням немає відмінності. Втілені в жіночих тілах відображення енергії насолоди Крішни нічим не поступаються самому Кришні. Довершені поширення особи Крішни називають Вілас та Пракаш. І поширення ради позначають тими самими термінами. Богині процвітання це її форми Вілас, а цариці це вайбгавпракаш радарані. Особисті супутниці Радарані – дівчата-враджі – це прямі поширення її тіла. Як поширення її тіла і трансцендентного настрою, вони під верховним наглядом Шиматі Радарані слугують у різноманітних любовних іграх Господа Крішни. У трансцендентному царстві насолода постає у всій повноті її розмаїття. Буяння трансцендентних смаків збагачують своєю присутністю численні, схожі до Радарані, дівчата. Гопі, чисакі, як їх називають, безмежне розмаїття коханок стає джерелом втіхи для Шикришни. Отже, ці поширення Шіматі Радарані вкрай потрібні для того, щоб поглиблювати насолоду Шикришни. Їхній трансцендентний обмін любов'ю виявляється як найдовершеніші ігри у вріндавані, цими поширеннями свого тіла. Шіматі Радарані посилює насолоду Господа Крішни від танцю раса та інших таких забав. Шиматі Радарані головну пелюстку у квітці раса ліли називають також іменами, наведеними в дальших віршах. 82. Говинда на Рада го вinda мухini сарва свасарва Радга дарує радість Говінді, і вона його заворожує. Вона для Говінди суть усього сущого, і вона головна перлина серед усіх його супутниць. 83. Деві Кришна Май, Прокта Радика Парадивата, Сарва Лакшмі Майі Сарва Канті Самогіні Пара. Трансцендентна богиня Шимати Радарані – це безпосередня пара Господа Ші Кришни. Вона головна постать серед усіх богинь процвітання. Вона сповнена такої довершеної знадливості, що приваблює всепривабливого Бога особу. Вона відначальна внутрішня енергія Господа. Це вірш із Бригад Гаутамія Тантри. 84. Деві кохідьотамана парамасундарі кімвакрішнапу, джакри, дар васаті нагарі. Деві. Означає осяйна і найвродливіша. Також це може означати прекрасна обитель поклоніння і любовних забав Господа Кришни. 85. Кришнамаї Кришна, кришна Джарабітаребагіре Джанга Джанга не трапоре танга Кришна Спуре. «Кришна означає та, що всередині й зовні неї є тільки Господь Кришна, де не впаде її погляд, скрізь вона бачить Господа Кришну. 86. Кімма према расамай Кришна расуптхангра ശക്തി tangra sahoya ekarup також Кришна майї означає, що вона невідмінна від Господа Кришне, тому що вона втілює смак кохання до нього. Енергія Господа Кришне невідмінна від нього. Пояснення. Вираз Кришна майї має два значення. Кришна майї називають особу, яка повсякчас думає про Кришну всередині себе. Та зовні, і яка завжди пам'ятає тільки Кришну. Хоч би куди йшла, і хоч би що бачила. Це перше значення. Окрім того, особа Кришна сповнена любові. І тому його енергія любові радарані, що від нього невідмінна, називається Кришна Маї. 87. Кришна Ванчапуртірупа Куря Радани Атева -э Радикана Мапурани Бакани. Її поклоніння Арадана полягає у вдоволенні бажань Господа Кришни. Тому порани звуть її Радика. Пояснення. Корінь імені Рада утворений від слова Арадана, що означає поклоніння. Отже, Радикою можна іменувати особу, яка перевершує всіх у поклонінні Кришні. 88 Аная радитону нам, багаван харірірішвара, ян новіхая говinda притоям, аная дорога. Аная оцією, а радитаха, шанований, ну нам безперечно. Багаван, верховний Бога Саба, харіхи, Господь Крішна, ішвараха, верховний Господь, яд кого, на нас, вихая покенуше, говinda, говinda, прита, задоволений, ям кого. Анаят веде рага до відлюдного місця. Вона щиро поклонялась Боговій особі. Ось чому Господь Говінда, задоволений нею, повів її кудись у відлюдне місце, залишивши нас. Це вірш із Шімат Багватам 10, 30, 28. 89. Атайва сарва парамадевата паліка сарва Отож, Радха Парамадевата, тобто Верховна Богиня, їй повинні поклонятись усі. Вона захищає всіх, і вона мати всього світу. 90. Сарва Лакшмі Сабдепурве Корият Цибякан, Сарва Лакшмі Гонертінг Гонадіштан. Значення виразу Сарва Лакшмі я вже пояснив. Радха – відначальне джерело всіх Богинь Процвітання. 91 або Сарва Лакшмі теж може вказувати на те, що вона довершено уособлює шість багатств Кришни. Тому вона найвища енергія Господа Кришни. 92. Sarvasundaryakanti vaya Janhate, Sarva Lakshmi Shobha Hoya Слова Sarva Kanti вказують на те, що її тіло є обитель усієї вроди і всього сяйва. Усі лакшмі черпають свою красу у ній. 93. Kingva Kanti Shabdi Krishna Sabaichakohe Krishna Sakalvancha Radhati Rahe. «Канті» може означати також «усі бажання Господа Кришни». «Усі бажання Господа Кришни» зосереджені на «Шиматі Радхарані». 94. «Радика Корена Кришна Реванчіда Пурана Сарва Канті Шабдири Артабіварана». «Шиматі Радика» виконує «всі бажання Господа Кришни». Ось що означає «Сарва Канті». 95. Jagad Mohan Krishna tangara mohini atav samasteh parat kurani. Господь Кришна зачаровує весь світ, але Шрі Радга зачаровує навіть Кришну. Отже, вона найвища з усіх богинь. 96. purana sakti Krishna sakti man paraman. Шрі Радга – довершена сила а Господь Кришна володар довершеної сили. обоє невідмінні між собою, як тої доводять явлені писання. 97. Мрігамада тараганде джойча біцей дакні джалати джайча кабуна гібет. Воістон, вони суть одне, як невіддільні одне від одного, мускус та його пахощі, і як невідмінні вогонь та його жар. 98. Так само рада та Кришна єдині. Але, щоб насолоджуватись смаками гри, вони прибрали два тіла. 99-100. Прейма Бхакти Сикаити Апани аватарі Рада, Баваканти Дуи, Ангаркари, Срикрина Чайтан Рупе Койла Аватар Ейто Панчамаш Локер Арата Парачар. Щоб поширювати прямо бхакти, віддане служіння в любові до Верховного Бога. Кришна з'явився як Срикришна чайтання, з настроєм і осяйним кольором тіла, швій ради. Ось моє пояснення смислу п'ятого вірша. 101. Щоб роз'яснити шостий вірш, я спочатку дам загальне уявлення про його смисл. 102. Господь прийшов, щоб поширювати Санкіртану. Це, як я вже вказував, поверхова ціль. 103. Є ще головна причина появи Господа Крішни. Вона природно виникає з його становища найвищого розкішника любовних взаємин. 104. Ця найпотаємніша причина складається з трьох частин. Відкрив її Соруб Дамодар. 105. Соруб Гошай Прабур Аті Антаранга Тагатегенене Прабур Ешабапрасанга найближчий супутник Господа. Тому він добре знає все стосовно цього. Пояснення. Ще до того, як Господь зрікся світу, Порушоттама Батачаря, житель Наводвіпи, забажав прийняти зреченість. Тому він покинув дім і пішов до Бенареса, де став послушником брамачарі в одного санясі Маяваді. Ставши брамачарі, він отримав ім'я Шрі Дамодар Сорупу. Невдовзі тому він залишив Бенарес, не прийнявши саняси, і прийшов до Нілачали, де жив господь Чайтаня. Там він зустрівся з Чайтанєю Махапрабу і присвятив своє життя на служіння Господові. Він став секретарем і невідлучним супутником Господа Чайтані. Він часто поглиблював радість Господа, співаючи тих чи інших пісень відповідно до його настрою. І Господь був йому глибоко вдячний. Соруб Дамодар проникнув у таєну місію Господа Чайтані. І лише з його ласки всі відані Господа Чайтані отримали змогу довідатись про справжні цілі Господа. Сорубдамодар, як встановлено, це Лаліта Деві, друге поширення Радарані. Однак вірш 160 у Гоура Ганодеша Діпіці Каві Карнопори вказує, що Сорубдамодар не хто інший, як Вішака Деві, яка служить Господу на Голоці Вріндавані. З цього зрозуміло, що Ші Сорубдамодар безпосереднє поширення Радарані і він допомагає Господу пізнати настрій Радарані. 106 Радикара Рабава Муррі Прабура Антар, Сей Бавесука Дука Утені Серце Господа Чайтані відображає емоції Шрі Радики. У ньому раз у раз зринають почуття радості і страждання. Пояснення. Серце Господа Чайтані сповнювали почуття Шіматі Радарані, а його зовнішність скидалась на її. Як пояснив Свируп Дамодар, Господь Чайтаня перебував у настрої Радга Бава Мурті, настрої Радарані. Людина, яка живе на матеріальному рівні і намагається задовольняти чуття, не здатна зрозуміти настрій Рада Бава. Його насилі зрозуміти тільки така людина, яка не шукає чуттєвого задоволення. А отже, пізнавати Радга Баву слід за допомогою Госвамі, що справді владають своїми чуттями. Вони є джерелами авторитетного знання, і від них відомо, що настрій Шиматі Радарані – це найвища досконалість кохання, яке, своєю чергою, є найвищим із п'яти трансцендентних смаків, і яке становить абсолютну досконалість любові до Крішни. Трансцендентні розваги можна розділити на два рівні. Один рівень називають піднесеним, а другий – якнайпіднесенішим. Любовні стосунки у двараці – піднесений прояв цих розваг, а як найпіднесеніший рівень цих розваг проявлений у Вріндавані. Настрій Господа Четані, поза сумнівом, якнайпіднесеніший. Із життя читання Магапрабу розумна людина, яка виконує чисте віддане служіння, може зрозуміти, що серцем він завжди був занурений у почуття розлуки з Крішною. У розлуці з Крішною Йому подеколи здавалося, що він знайшов Крішну і насолоджується зустріччю з ним. Ця розлука і зустріч з Крішною мають дуже глибоке значення. Якщо їх не зрозуміти, то спроби збагнути високе становище Господа Чайтанії неодмінно приведуть до хибних уявлень. Перш як братись до таких спроб, треба себе цілковито усвідомити. Інакше можна помилитись і вирішити, що Господь – це Нагара, що насолоджується дівчатами в Раджі. А це буде Расабгаса – небажане поєднання суперечливих понять. 107. Наприкінці своїх розваг господь Чайтаня поринув у безумство розлуки з господом Кришною. Він чинив нерозсудливі речі і голосно марив. Пояснення. Господь Шичатання явив найвищий рівень емоцій, відданого в розлуці з господом. Його діяння були піднесені і вишукані, тому що його почуття розлуки було цілковито досконалим. Однак матеріалісти не спроможні збагнути цього. Іноді вчені-матеріалісти вважають Шичетанню Магапрабу хворим чи божевільним. Їхня проблема полягає в тому, що вони тільки те й роблять, що намагаються задовольняти матеріальні чуття, і через це ніяк не здатні зрозуміти почуттів відданого та Господа. Думки матеріалістів відразливі. Вони вважають, що можуть вдовольняти свої чуття безпосередньо доступними грубими об'єктами і що так само вони можуть підходити до транседентних якостей Господа Чайтанії. Але Господа вдасться пізнати тільки тому, хто дотримується засад, які виклали Госфамі, наче ліс з сорупою Дамодарою авторитетні особи, як Срубда Модар чи Шіш Госамі, ніколи не висувають таких теорій, як вчення відданих громади Надія Нагарі. Ідеї Горанга Нагарі це просто фантазії, і самі Горанга Нагарі не сягають вище рівня вигадок. 108 Радикара Бава Джейче Уддавадаршане Се Бавімотто Прабхурахет «Тридіне...» «Як Радика, побачивши Удгаву, збожеволіла, так срічатані Тані Магапрабу день і ніч був охоплений безумством розлуки». Пояснення. «Ті, хто обирає притулок лотосових стіп Шича Тані Магапрабу, здатні усвідомити, що він, явивши поклоніння Верховному Господеві Крішні в розлуці», показав, як насправді треба поклонятись Господів. Коли почуття розлуки загострюються до краю, відданий досягає рівня зустрічі з Шрі Кришною. Сахаджі та інші так звані віддані вдаються до дешевого самонавіювання, уявляючи, що зустрічаються у вриндавані з Кришною. Така свідомість може і корисна, але насправді, щоб зустрітись із Кришною, Треба розвивати настрій розлуки, як цього вчив Ший читання Магаброву. 109. Вночі він незв'язно марив у великому горі, руками обвиваючи шию Сорупи Дамодари. В екстатичному натхненні він виливав йому своє серце. 110. Хоч яке почуття переповнить серце Господа, Соруп Дамодар втішав його піснею або віршем відповідного настрою. 111. Зараз розглядати ці розваги немає потреби згодом, я їх докладно опишу. 112. Пурве мраже Кришне Ретрівідабайодама комарепуганда аркайсуратимарма. Раніше у враді Господь Крішна проявляв себе в трьох різних відтинках свого віку. Як дитина, як хлопчик і як юнак. Найважливіший, проте, вік його юність. 113. Його дитинство увінчало любов батьків до нього. Його отродство успішно минало в забавах з друзями. 114. Радика де лая кої ласа дивила вила сванче боре асвадила раса раня яс. В юності він смакував суть раси, задовольняючи свої бажання в розвагах, як танець раса із шимати, радикою та іншими гопі. 115 Кайсора Ваясекама, Джагата Сакала, Раса Ділілая, Коріла Сабхала. Своїми юнацькими любовними розвагами, як оце танець Раса, Господь Крішна увінчав успіхом усі три періоди свого віку, а також існування самого Всесвіту. 116. Собі, кайсора Вая, мана Янмадусудана, реместри, радника Кураста, Кшапасу. Кшапіта-гіта. Господь Мадусудина проводив юність у радісних розвагах осінніми ночами посеред подібних до перлин дівчат-молочниць. Так він розігнав усі нещастя світу. Це вірш і звішно порани. 5.13.60 117 वाचसो चित असर्वारी radica praga alva ya radikam vridakunjita lochanam virachayam agresakhinam aso tadva kshau ruha citra kheli makari panditya param gata kai suram з подружками Шиматі Радарані про свої з нею любовні забави попередньої ночі, Господь Кришна примусив її заплющитись від сорому. А тоді, являючи свою неперевершену кмітливість, він розмалював її груди грайливими дельфінами. Так Господь Гарі сповнював успіхом свою юність, розважаючись у кощах із Ширадою та її подружками цей вірш узято з Бхакти-расамрита-сіндху 2.1.231, слід рукою 118. Харі еша Якби Господь Харі не зійшов у Матхуру з Шиматіра матіродарані, це все творення і перед усім півбог кохання, були б ні до чого. Цей вірш промовляє Шрі Врінда Деві у Вітак Дамадові 7.3. Шрі 119 120 Дарма, що Господь Кришна, вмістивши всіх смаків, колись смакував таким чином сутність любовних настроїв, він так і не зміг виконати трьох бажань. Скільки не намагався? 121. Дан гра пратама ванша коріє вьякян крішна кахе аме хой расу ось я поясню його перше бажання крішна каже я першу причина всіх раз 122 پورна нанда май амічин я довершена духовна істина і складений з цілковитого щастя але кохання Шиматя Радарані зводить мене з розуму. 123. Наджані Радар премі Атче Котобол, джейболи амарекори сарвадаві вал. Я не розумію сили кохання Ради, яким воно раз у раз бентежить мене. 124. Радикара кара прейма гуру амі сіш'яната, сада амананан ритті на «Кохання Радики – мій вчитель, а я – її учень, якого вона вчить танцювати. Її према змушує мене танцювати всілякі новітні танці». 125. кундарані, Тантанмурти Пратитарола там дигвидикшуспуранти, сайлюшіва брамати парито наратаянти сапащат. Люба подружко, Вріндо, звідки йдеш? Я йду від стіпші гарі. А де він? У лісі на березі Радакунди. Що він там робить? Вчиться танцювати. А хто його вчить? Твій образ радо, проявляючись у кожному дереві і в кожній ліані витанцьовує довкола нього, мов уміла танцівниця і змушує його танцювати слідом. Це вірш із Говіндалі Ламрітою 8,77, Кришна Даса Кавераджі Гусамі, 126. Ніджа прийма садима врагой джагла, та рада прийма як я не насолоджуюсь коханням довші матері Дарані. Вона завдяки своєму коханню відчуває насолоду в 10 мільйонів разів більшу від моєї. 127. Амідоїче параспари віруда дарма срай рада премітайче сада віру дама май. Як оце я вміщую в собі всі суперечливі якості, так і кохання ради завжди сповнене суперечностей. 128. Радха прима, бібуй джара бари де нагітай, татапі сей коне, коне бара єсадай. Кохання ради пронизує все і йому більше нікуди рости, проте воно далі безупинно зростає. 129. Джагавай гурува стонагі сонішчита, татапі гуру дхарма горова ваджита. Немає сумніву, що більшого за її любов немає нічого. Але в її любові немає ніякої гордині. Це засвідчує велич її почуття. 130. Джагагойтесунирманадвітія нагіат апісаравада вам явакрав'явагар. Немає нічого чистішого за її кохання. Однак же вона завжди вирадує і лукавить. 131 Бібур апікалаян садаба, садабі врідім гуру рапігура, вачая я віна, вакріма пішу дво джает іму Радикану рага. Хвала, хвала коханню ради до Крішни, ворога демонамуре. Воно все пронизує, але щомиті зростає далі. Воно величне, але вільне від гортині. Воно чисте, але завжди повне лукавство. Це вірш із Данакелі Каумоді 2 Шіли Руба 132. Саї премар Ші Радіка Парама Ашрай Саї премара Амі Гой Кебалавішай Ші найвища обитель цього кохання, а я його єдиний об'єкт. 133. Я насолоджуюсь блаженством, яке належить об'єктові цього кохання. Але насолода ради. Обителі цього кохання у 10 мільйонів разів вища. 134. Мій розум рветься пізнати смак, яким насолоджується обитель цього кохання. Але попри найщиріші зусилля, я не можу звідати цієї втіхи, Як мені її скуштувати? 135. Кадвудоди Ейпрей Маргої Ашайтавей Преймананди Анубавагой. Якби мені колись вдалося стати вмістищем цієї любові, отоді тільки я зміг би звідати цю радість. Пояснення. Вішая і Ашрая. Це дуже важливі терміни, що стосуються взаємин між Кришною та його відданим. Відданого називають Ашрая а його коханого, Крішну, називають Вішая. Любовні взаємини між Ашраєю та Вішаєю складаються з різних елементів, які звуться Вібгава, Анубгава, Сатика та В'ябічарі. Вібгаву підрозділяють на дві категорії – Аламбана та Уддіпана. Аламбану знову поділяють на Ашраю та Вішаю. У любовних стосунках – Ради та Крішни, Ашрая, в послівному перекладі – притулок. Ашрая – це Радарані, а Вішая, в послівному перекладі – це об'єкт. Вішая – це Кришна. Трансцендентна свідомість Господа каже йому – «Я Кришна, і насолоджуюсь блаженством Вішаї. Насолода Радарані Ашраї набагато перевершує мою, тому для того, щоб зазнати насолоди Ашаї, Господь Кришна з'явився як ший читання Магапробу 136. Думаючи так, Господь Кришна відчував велику цікавість до того, щоб пізнати цю любов. Прагнення відчути цю любов розгоралось у його серці чим далі, сильніше. 137. Ей Ейка Суноаре Лобера пракаре, Сама дорядеки Кришна, Корина Вічар. Це одне бажання. Зараз послухайте, будь ласка, яке було друге. Побачивши свою красу, Господь Кришна замислився. 138. Атбута анан та полна морамадуріма тирагат і харкео напайосіма ми солодкий чар дивовижний безмежний і довершений ніхто в трьох світах не може знайти його меж 139 і према доре ниття радика ехолі амаремадуря амрита асаде саколи тільки радика силою свого кохання п'є «Весь нектар мого солодкого чару». 140. «Хоча любов Радги чиста, мов дзеркало, ця чистота щомиті зростає». 141. амара мадурия нахі барити абакаси ей панар а геннава нова моїй чарівності теж далі вже нікуди зростати, але в цьому дзеркалі вона сяє чим далі новішою красою. 142. Man madoria rad hare prema don he hora kore, kane kane bare Між моєю чарівністю і дзеркалом кохання Радги точиться постійне змагання і моя чарівність і її кохання чим далі зростають, але жодне не знає поразки. 143. Амарамадорія нитя нава нава хой свапрема анруга Моя чарівність чим далі свіжішає і віддані насолоджується нею відповідно до своєї любові. 144. Дарпана дя деджади а асадіте хой лобе асадіте нарі Якщо я бачу в дзеркалі свою чарівність, мені кортить насолодитись нею, але я не можу цього зробити. 145. Вічара коріє джади асвада упая, радика сурупа гойте, таби монодая. Міркуючи над тим, як мені скуштувати цю чарівність, я з'ясовую, що прагну бути в становищі Радики. Пояснення. Привабливість Крішне тивовижна і безмежна. Нікому не знайти її меж. Тільки Фіматі Радарані в її становищі ашраї до снаги насолоджуватись привабливістю Крішни в усій повноті. Церкало трансцендентного кохання Фіматі Радарані досконало чисте, Але на шляху трансцендентного пізнання Крішни, яким воно йде, воно виглядає чим раз яснішим і яснішим у дзеркалі серця Радарані трансцендентні якості Крішни відображаються чим далі новішими і свіжішими. Іншими словами, чим глибше Шиматі Радарані пізнає Крішну, тим більше зростає його привабливість. Між любов'ю Радарані і привабливістю Крішни точиться безнастанне змагання, і ніхто в цьому любовному змаганні не хоче здаватись. Забажавши збагнути, Кохання Радарані, яке постійно зростає. Господь Кришна з'явився як шиче тання Махаправу. 146. Aparikalitapur Vakasyamat Karakari spurati ma magariyanapura, aya mahamabihandha Хто може явити чарівність, солодшу за мою? Незвідано раніше і для всіх дивовижно. Ой, Леле, навіть мій розум бентежиться, побачивши таку вроду, і навіть я жадаю насолоджуватись нею, як насолоджується Шиматі Радарані. Пояснення. Це вірш із Лаліта Мадова 8.34 «Шіле Рупи самі. Його промовив Господь Крішна, коли побачив красу свого відображення у викладеному самоцвітами фонтані в двориці. 147. Кришна мадхурджера ека сваба викапала кришна адина ранарі корай Врода Кришне має одну могутню властивість. Вона бентежить серця всіх чоловіків і жінок, починаючи з самого Господа Кришни. 148. Сравани Даршани Акарша Єсарваман Апана Ассадите Krishna Корена Джатан. Солодкий звук Його флейти та голосу, чи Його врода, приваблює розум кожного. Сам Господь Кришна намагається пізнати смак цієї чарівності. 149. Ей Мадур Ямрита Пана Сада Ей Карі Тришна Санті той, хто постійно п'є солодкий нектар цієї чарівності, ніяк не потамує спраги, навпаки, ця спрага постійно зростає. 150 Атріптаго як говорить Давіди авідангда витібалана дженесідан. Така людина незадоволена, починає лаяти Господа Браму, кажучи, що він не вміє як слід творити і що він просто не зграба. 151 він не дав мільйонів очей, якими можна було б споглядати Крішнану вроду. Він дав лише два ока, та й ті кліпають. Як тепер споглядати чарівне обличчя Крішни? 152 Ататі Ядбаван Аникана нам, трутір йога я те твама пасятam, кутила кунта лам сріму камчати джадо дикшатам пакшмакитишам. Гопі сказали. О Крішно! Коли ти йдеш на день до лісу, і ми не бачимо твого чарівного обличчя, обрамленого чудовими кучерями, півмиті стають для нас довшими за ціле тисячоліття. І ми вважаємо Творця що наділив повіками очі, якими ми на тебе дивимось, недолугим нездарою. Цей вірш промовляють Гопі у шрімад 10.31.15. 10, 153. Говпіш ча крішнаму палаббя черадавіштам ят сапанті дрігбір грідикрета мадам парарабя सर्वस्तд бавама пура пентья Після довгої розлуки гопії побачили коханого Крішну на Крукшетрі. Очима вони забрали його до себе в серце і, обійнявши його там, відчули таку глибоку радість, якої навіть досконалим йогам не до снаги здобути. Вони проклинали творця за створення повік, що заважали їм споглядати Крішну. Це вірш із Шимадбагаватам 10.82.39 154. «Для очей немає досконалості вищої, як змога бачити Кришну. Тому, хто його бачить, пощастило найбільше за всіх». 155. акшан на там на парам видама а сак я пасун ану і вей ша я тор ва яс яй вак трам враджей ша сут Гопі сказали, «О, подруги, воїстину, пощастило очам, які бачать прекрасні обличчя синів Нандемагараджі. Входячи до лісу, в гурті друзів і жанучи перед себе корів, вони підносять до вуст флейти і з любов'ю скидають очима на жителів Риндавани. Для наділених зором, гадаємо, не існує вищого об'єкту споглядання». Пояснення. Той, кому пощастить, може, як Гопі, постійно бачити Крішну. У Брамасамхіті сказано, що мудреці, чиї очі змащені чистою любов'ю, спроможні постійно бачити образ Шямасундари, Крішни, в глибині своїх сердець. Цей вірш походить із Шимадбагаватом 10.21.7 і його проспівали Гопі, коли надійшла пора Сарат. 156. Гоп'яста сарам а сіддам, дурапам еканта матхурянки сказали Які то аскези мали пройти гопі Вони повсякчасно п'ють очима нектар зовнішності Господа Кришни квінтесенції чарівності незрівняної і неперевершеної Ця чарівність – єдиний притулок краси, слави та багатства. Вона сама в собі досконала, вічно свіжа і надзвичайно рідкісна. Цей вірш Шімадбагаватам 10.44.14 промовили жінки Матхури, побачивши Крішну з Баларамою на Борецькій арені поряд із Муштікою та Чанурую потужними борцями царя Камси. 157 Чарівна врода Господа Крішни ще не бачена, і так само його сила. Коли людина просто чує про його вроду, її розум бентежиться. 158. Врода Господа Крішни приваблює самого Господа Крішну, але насолодитись нею повною мірою він не може, і тому його розум сповнює смуток. 159. Так описано його друге бажання. Тепер ласкаво послухайте опис третього. 160. Атянта нигуда ей, раси сварупа матра джанинайканта. Цей остаточний опис раси вкрай глибокий. Тільки сварупа Дамудара знає про це багато. 161. Кожен, хто каже, що теж знає це, почув це від нього. Не інакше. Тому що він найближчий супутник господа Чайтані Магаправу. 162. Кохання Гопі називається Рудгабгава. Воно чисте і бездоганне. В ньому ніколи немає хіді. Пояснення. Як уже пояснено, любовні стосунки Гопі з Кришною трансцендентні. Їхні почуття називаються Рудгабгава. Хоча вони схожі на земний статевий потяг, їх в кожному, жодному разі не можна рівняти до матеріальної сексуальної любові. Вони являють собою чисту незмішану любов до верховного Бога. 163. Праймайвагопараманам кама і тягамат пратам, ітюдгавадаю петam ванчантибагаватприя. Чиста любов гопі стала відома під, відома під назвою Хіть. Смак цієї любові прагнуть пізнати дорогі Господу віддані на чолі з Шрі Удгавою. Цього вірша взято з, з Бактіра Самета Сінду 1, 2, 275. 164. Хід і любов мають різні властивості, як залізо і золото мають різну природу. Уяснення. Треба старанно розрізняти статеву любов і чисту любов, тому що вони належать до окремих категорій і між ними величезна різниця. Вони відрізняються між собою так само, як залізо відрізняється від золота. 165. Атма Індрія прийти за задоволення своїх чуттів. Ванча бажання. Таре тому. Болі кажу. Кама хіть. Крішна Індрія прийти для задоволення чуттів господа Крішни. Ідча бажання. Дори тримає. Прийма любов. Нама ім'я. Бажання задовольняти власні чуття це кама хіть, а бажання задовольняти чуття господа Крішни це према, любов. Пояснення. Ось як явлені писання визначають чисту любов. Саття під сакаране, юно, Якщо любовні стосунки не рвуться навіть тоді, коли для розриву є багато причин, їх називають чистою любов'ю. Така чиста любов зв'язувала з крішною покірних йому гопі. У їхньому ставленні годі й шукати статеву любов, засновану на задоволенні чуттів. Все своє життя вони присвятили Кришні, нітрохи не зважаючи на власне задоволення, і дбаючи тільки про те, щоб він був у всьому щасливий. Вони віддали свої душі на задоволення Бога особи Срікришним. У стосунках Гопі з Кришною не було навіть тіні статевої любові. Автор ще читання Черетамріти вагомо запевняє, що статева любов скерована на вдоволення власних чуттів. Усі ведичні приписи, що вчать, як заживати слави, народжувати дітей, здобувати багатство і таке інше, являють собою не що інше, як різні форми задоволення чуттів. Задоволення чуттів можна прикривати добродійництвом, націоналізмом, релігією, альтруїзмом, дотриманням біблійних або моральних заповідей, турботою про здоров'я, кармічною діяльністю, соромливістю, терпимістю, піклуванням про власний комфорт, спробами звільнитись від пут матерії, прогресом, любов'ю до сім'ї, страхом громадського осуду чи кримінальної відповідальності. Але все це – лише різні прояви одної суті – чуттєвого задоволення. Вся ця добропорядність призначена головно задовольнити власні чуття. Адже ніхто, виконуючи ці хвалені моральні та релігійні заповіді, не здатний пожертвувати власними інтересами. Але є вищий рівень, на якому людина вважає себе просто за вічного слугу Крішни, абсолютного Бога особи. Будь-які дії, натхненні таким духом служіння, називають чистою любов'ю до Бога тому що їхня мета – задовольнити абсолютні чуття Срій Кришни. Натомість будь-яка дія задля насолоди її плодами чи наслідками – це чуттєве задоволення. Такі дії іноді мають грубий вияв, а іноді – тонкий. 166 Камера татпар'я ніджа сам бога Кришна сука тат матра примато прабал Єдина мета – хіті потішити свої чуття. Але любов дбає про втіху Господа Крішне і тому має велику силу. 167-169 Локадарма, ведадарма, атмасука, марма. Суспільні звичаї, заповіді, тілесні потреби, корислива діяльність, сором, терплячість, тілесні втіхи, Особисте задоволення і шлях Варнаша Амадарми, від якого важко відмовитись. Цим усім гопі пожертвували, щоб служити Господиві Крішні, знехтувавши також своїми родичами, можливою карою та доганою. Вони з любов'ю служать Срі Крішні задля Його вдоволення. 170 «Як екогіє Крішне дрі данурак, сатчадоута вас три джейче це називається міцна прив'язаність до Господа Кришне. Вона бездоганно чиста, як тканина, якої не бруднить жодна пляма. Автор Ши Читання Чарітамрити радить усім цілковито відмовитись від задоволення чуттів і, за прикладом Гопі, все своє їство погодити з волею Верховного Господа. Така завершальна вказівка Кришни в Бхагавадгіті. Ми повинні бути готові зробити все, що завгодно, аби вдовольнити Господа, не боячись навіть порушити ведичні засади чи етичні норми. Ось що таке справжня любов до Верховного Бога. Така діяльність у чистій любові до Верховного Бога, чиста, мов випране біле полотно. У зв'язку з цим Шіла Бактівно такур застерігає нас від хибної думки, про те, що зректись усього означає занедбати обов'язки, пов'язані з тілом та розумом. Навіть такі обов'язки не будуть чуттєвим задоволенням, якщо їх виконувати в настрої служіння Крішні. 171 Тому хід і любов Тому хід і любов Цілком різні речі хіть, наче непроглядна пітьма, а любов, наче яскраве сонце. 172. Отже, в любові гопі немає й крихти хіті. Їхні стосунки з Крішною присвячені тільки його задоволенню. 173 я те судата та чаранам борогам станейшу, біта санай пряда діма гікарка сейшу, ти на тавім атасі та дв'ятгатейна кім світ, курпади біремідідиремгават. Аюшамна. О найкоханіший, твої лотосові стопи такі ніжні, що ми притискаємо їх до своїх грудей дуже обережно, боячись завдати твоїм стопам болю. Наше життя залежить тільки від тебе, тому наш розум. Переповнює тривога про те, що ти, мандруючи лісовими стежками, можеш поранити свої нижні стопи об камінці. Цей вірш із шримад 10.31.19 промовили гопі, коли Кришна покинув їх у самому розпалі расаліли. 174. Атмасу кадуке гопі рунахека Кришна Гопі не зважають на власне щастя чи страждання. Вся діяльність їхніх тіл та розуму присвячена задоволенню Господа Кришни. 175. Вони всього зреклись задля Кришни. Вони розвинули чисту прив'язаність до вдоволення Кришни. 176. 176. Масу йтума гат мат прия, мої кохані гопі, ви за мене знехтували суспільними звичаями, заповідями писань і своїми родичами. Я зник від вас тільки для того, щоб поглибити вашу зосередженість на мені. Я ще за вашого ж добра, тому не сердьтеся на мене. Цей вірш у Шимат Багават, 10.32.21. Повідом Господь Кришна, повернувшись на місце, розсадили. З Господь Кришна давно пообіцяв відповідати своїм відданим взаємністю так, як вони йому поклоняються. Єта мампрападянтетам сатайва бджемьха мам авартману вартанте маноша парта сарвашаха. Як мої віддані мені віддаються, так я їх винагороджую. Кожен у всьому йде моїм шляхом, о, сину, прийти. Пояснення. Кришна аж ніяк не був невдячний Гопі, бо, як він проголошує Арджуні в цьому вірші Багавадгіти 4.11, він відповідає відданим тою мірою, якою вони йому служать у трансцендентній любові. Кожен йде шляхом, що веде до нього, але хтось просунувся по ньому більше, а хтось менше хто наскільки просунувся, той настільки і пізнає Кришну. Дорога одна, але різні істоти наблизились до кінцевої мети різною мірою. І тому їхнє розуміння цієї мети абсолютного Бога-особи також різне. Гопі досягнули найвищої досконалості. І Господь Читання ствердив, що немає поклоніння Богу вищого за поклоніння гопі. 179. Ця обіцянка була зламана поклонінням гопі, що зізнає сам Господь Кришна. 180. На параєхам ніравад'я сам юджам свасаду критям вибудаюша біва яма мадандур заяге асрінкала та два пратіяту сандана. О, гопі, я не спроможний сплатити вам свого боргу за ваше бездоганне служіння, навіть якщо я розплачуватимусь протягом життя брами. Ваше ставлення до мене бездоганне. Ви поклонялись мені, розірвавши всі пута прив'язаності додому, розірвати які дуже важко. Тому прохаю, нехай вам за вингороду будуть самі ваші славетні дії. Цей вірш із Шимадбагаватам 10.32.22 Промовив до Гопі сам Кришна, коли, почувши їхні пісні розлуки, повернувся до них. Тож, якщо ми виявимо в Гопі якусь прив'язаність до своїх тіл, можна бути певним, що вона викликана лише бажанням задовольнити Господа Кришну. Пояснення. Безкорислива любов до Верховного Бога, яку проявили Гопі, немає собі рівних. Тому слід проявити, Правильно розуміти, тут байливість, з якої гопі себе прикрашали. Гопі вбирались якнайгарніше, щоб своїм виглядом задовольнити Кришну. В них не було ніяких прихованих бажань. Вони присвятили свої тіла і все, що мали на служіння Срій Крішні. Завжди природно вважаючи, що їхні тіла призначені для Його втіхи. Вони вдягались, думаючись про те, що Крішні приємно буде дивитись на них і торкати їх. 182 Йдеха Кришна Тангра дана Копій думають, я віддала своє тіло Господу Крішні він Його власник, і Він ним насолоджується. 183. Крішні приємно дивитись на це тіло і торкати його. Саме через це вони очищують і прикрашають своє тіло. 184 Арджуно, не знайти більших скарбниць глибокого кохання до мене, аніж гопі, що очищують і прикрашають тіла тому, що вважають їх за мої. Цей вірш каже Господь Кришна в Аді Пурані. 185. Є ще одна дивовижна властивість почуттів гопі. Її силу неможливо осягнути розумом. 186. Коли гопі бачать Господа Крішну, вони відчувають безмежне блаженство, хоча й не прагнуть цього. 187. Гопі відчувають насолоду в 10 мільйонів разів більшу за насолоду, яку відчуває, бачачи їх Господь Крішну. Пояснення. Дивовижні якості гопі виходять за межі уяви. Вони не прагнуть власного задоволення. Але коли Крішна радий, бачачи їх, його щастя наповнює гопі щастям у 10 мільйонів разів більшим за Крішнене. 188 Гопі не шукають власної втіхи. Та однак їхня радість росте. Це справжня суперечність. 189 Усунути цю суперечність, на мій погляд, може тільки одне пояснення. Радість Гопі виникає від радості їхнього коханого Кришни. Пояснення. Почуття Гопі спантеличують, бо хоча вони і не хотіли для себе щастя, воно їх переповнювало. Це диво можна роз'яснити так. Щастя Ші Кришни залежить від щастя Гопі. Тому вріндаванські віддані намагаються служити Гопі, а саме Радарані та її супутницям. Здобувши ласку Гопі, легко здобути ласку Крішни, бо за рекомендацією Гопі Крішна одразу приймає служіння від одного. З огляду на це, господь Чайтаня прагнув задовольнити Гопі, а не Крішну. Але його ровесники неправильно його зрозуміли, і через це господь Чайтаня зрікся сімейного життя і став в санясі. Gopika da rasa ne Krishna rvare propulata samaduryam ari taranaika samatha. Коли Господь Кришна бачить Гопі, його радість зростає і разом з нею зростає його незрівнянна чарівність. 191. Гопі думають: "Крішні було так приємно мене побачити". Ця думка поглиблює довершеність та вроду їхніх облич та тіл. 192. Коли Господь Кришна бачить красу Гопі, його краса зростає. А чим більшу красу Гопі бачать в Господі Кришні, тим більше зростає їхня краса. 193. Так між ними точиться змагання, в якому ніхто не визнає поразки. 194. Однак Кришну тішить врода і прекрасні якості Гопі. А коли Гопі помічають його втіху, їхня радість зростає. 195. З цього видно, що радість Гопі дає втіху Господу Крішні, тому в їхній любові немає гріха хіті. пояснення. Дивлячись на вродливих Гопі, Крішна сповнюється радості, і це надихає радістю Гопі, від чого квітнуть їхні юні лиця і тіла. Це невпинне, безмежне змагання, де далі більшої краси між Гопі та Крішною відзначає така ніжність, що іноді світські моралісти помилково вважають ці стосунки за звичайні любовні ігри. Але ці розваги зовсім не матеріальні, тому що полке бажання Гопі задовольнити Кришну наснажує всі їхні взаємини чистою любов'ю до Верховного Бога, якої не плямує ані найменша домішка статевого потягу. 196. У Пет-япаті Сундері, Таті-біра, Біра, Бярачіта, Смітан, Пангі, Чанчарі, Я поклоняюсь Господу Кешові. коли Він повертається з лісу Враджі... Йому поклоняються Гопі, висипавши на дахи своїх палаців і вітаючи його на дорозі сотнями танців, очей та ніжних усмішок. Його подібні до великих чорних бджіл очі з кисними поглядами блукають по грудях Гопі. Цю фразу взято з Кешаваштики 8 у Ставамалі, яку клав Шиларупа Госвамі. 197. Любові Гопі притаманна ще одна властивість, яка доводить повний брак хіті. 198 Любов Гопі живить чарівність Господа Крішни, а його чарівність, глибоко тішачи Гопі, збільшує їхню любов. 199 Щастя джерела любові полягає в щасті об'єкта любові. Ці стосунки не засновані на бажанні власного задоволення. 221. Коли любов безкорислива, вона проявляється саме так. Джерело любові черпає задоволення в задоволенні, предмета любові. Коли насолода любові заважає служити Господу Крішні, відданий гнівається на цей екстаз. Пояснення. Як уже згадано, гопі закохані і коряться Крішні. Асрі Кришна коханий і панує над Гопі. Кохання служанок живить любов повелителя. Гопі не бажають власної насолоди. Їхнє щастя було непрямим, залежним від задоволення Кришни. Безпричинна любов до Верховного Бога завжди цим відзначається. Така чиста любов існує тільки тоді, коли слуга радіє щастям повелителя. Ця безкорислива любов знаходить вияв у тому, що закохана ганить своє щастя, коли воно заважає їй служити. 202. Anga stambharam bham utangayantam pramanandam darukunabhyanandat kansara ter vidane jinasakshadkhodiyannam шрі -да рука не тішився своїм любовним екстазом, через який його члени ціпеніли і заважали служити Господу Крішні, обмахуючи його вілом. Це вірш із Бакті Росамріта Сінду, 3.262. 203. прекшана Лотосо-Ока Радарані гнівно кляла любовний екстаз, що викликав потік сліз і тим заважав їй дивитись на Бовінду. Цей вірш теж взято з Бактіра Саміта Сінду, 2354. 204. Мало того, чисті відані ніколи не залишають любовного служіння Господу Крішні і не шукають особистого щастя в п'яти різновидах звільнення. Уяснення. Чистий відданий Кришни, який любить його безкорисливою любов'ю, на відріз відмовиться від будь-якого звільнення. І від злиття з тілом Господа, і від інших його різновидів, як оце отримати однакові подобу, багатства чи вбитель Господа, чи щастя жити поряд з ним. Дісті п'ять. Мадго нашоті Матрена Майсарвагуашає. Басобу дау. Як небесні води ганги невпинно плинуть до океану, так і думки віданих линуть до мене. Коли вони просто слухають про мене, схованого в кожному серці. Лакшанам Бакти йогася НІРГУНАся Хьюдахритам. Ахай, тук, яв, яв, а хита, я вяваhita я бактих порушоттаме ось ознаки трансцендентного любовного служіння порушоттамі верховному боговій особі воно безпричинне і не знає ніяких перешкод 207 салокке сашти сарупья сами пай каттама пьта диеманам нагри нанти вина матсеванам Салокя перебувати на одній планеті зі мною. Саршті мати багатство рівні моїм. Саруп'я мати таку саму форму, як у мене. Саміп'я мати можливість безпосередньо спілкуватися зі мною. Екатвам, єдність зі мною. Апі навіть, ута чи діаманам, коли їм дають, на не. Грігнанті беруть. Війна без. Мат сеєванам служіння мені, джанага відані мої відані не приймають салоки, саршті, саруп'ї чи злиття зі мною, навіть якщо я пропоную їм ці різновиди звільнення, натомість вони воліють служити мені. Ці три вірші у Багватам 3.29.11.13 промовив Господь Кришна у своїй формі Капіла Деви. 208. Мацивая пратитам, ти село к'янича туштаям, нечанти севая пурна, Мої віддані службою мені, задовольнивши свої бажання, не приймають чотирьох різновидів звільнення, які вони легко можуть здобути цим служінням. Де вже тоді їм прийняти втіхи, які гинуть з плином часу? Цей вірш у Шімадбаготам 9.4.67 промовив Господь, описуючи якості Магараджі Амбаріші. Зануритись у буття абсолюту – річ так само тимчасова, як і життя в небесному царстві. І те, і те влягає часові. Жодне з цих становищ не є постійним. 209. Щиро любов Гопі не має й крихти хіті. Вона бездоганна, осяйна і чиста, як розтоплене золото. 210. Кришне сагай гуру бандав приясі, Гопіка кагайна приясі, шя сага Гопі – це помічниці, вчительки, подружки, дружини, любі учениці, повірниці та служниці Господа Кришни. 211. Сагая Гуровасиша Буджіща Бандавастрия саттям вадамітей парта гопя ки Парто, правду тобі кажу. Гопі мої помічниці, вчительки, учениці, служанки, подруги і дружини. Я й не знаю, чим вони для мене не є. Цей вірш промовляє Господь Кришна у гопі Примамриті. 212 Гопі знають Крішнені бажання і вміють з любов'ю досконало служити йому, даючи йому втіху. Вони вміло виконують своє служіння щоб задовольнити свого коханого. 213. манманогатам гопіка партанан є Парто Гопі розуміють мою велич, вміють з любов'ю служити мені, шановувати мене і знають мій у монастрий. Насправді, більше нікому не сила пізнати це все. Цей вірш сказав Арджуні Господь Кришна в Аді Пурані. 214. рупе гуне преме Серед гопі Шиматі Радіка найвидатніша. Вона всіх перевершує вродою, чеснотами, щастям і найголовніше – коханням. Пояснення. Зпоміж усіх гопі Шиматі Радарані найпіднесеніша. Вона найвродливіша, найдостойніша і, що найголовніше, більш над усіх закохана в Крішну. 215. Як радга дорога Господу Кришні, так дороге йому і її місце омовіння. Радакун. З усіх гопі, Господь Кришна найбільше кохає шрі раду. Це вірш із Спадма 216. Парто серед усіх трьох планетних систем найщасливіша земля, бо на землі стоїть місто Вриндаван. А у Вриндавані найславетніші гопі, бо серед них є моя шиматі Радарані. Цей вірш, який господь Кишна промовив до раджуни, взято з Аді Пурани. 217. Рада sahakri nirasa vriddhirakaran ar sabagopigana rasophakaran. Усі інші гопі допомагають поглибити в тиху Крішнаних розваг із Радарані. Гопі слугують за знаряддя для їхньої обупильної насолоди. Пояснення. Гопі поділяють на п'ять груп, а саме на сакі. нітйя, сакхі, прана сакхі, прія сакхі та парамапрешта Сакі. Ці всі світлотілі супутниці Шимати Радарані, цариці Вріндава Надгами, майстерно володіють мистецтвом збуджувати еротичні почуття Крішни. Парамапрешта сакхі загалом є вісім. І в екстатичних забавах Крішни і Ради вони іноді стають на бік Крішни, а іноді на бік Радарані створюючи враження, ніби вони прихильні тільки до когось одного з них, а до другого – ні. Це збагачує цей обмін смаками ще більшим розмаїттям. 218 Кришне Равалабарада Кришна Пранадан Тангабіну Нагей Гопіган Радга кохана супутниця Кришни і скарб його життя. Без неї Гопі – не можуть його потішити. 219. Господь Кришна, ворог Камси, під час танцю раса залишив усіх інших гопі і забрав у своє серце тільки Шиматі Радарані, бо вона – допомагає йому задовольнити саму сутність його бажань. У цьому вірші з Гіта Говінди 3.1 Джайдев Косвамі розповідає, як Срі Кришна залишив Расалілу, щоб знайти Шиматіра Дарані. Господь Чайтанія з'явився в настрої Радги. Він проповідував дгарму цієї епохи, спів святого імені та чисту любов до Бога. 221. У настрої шимати Радарані він виконав і свої бажання. Це головна причина його з'явлення. 222. Чайтання, Кришна Саката Господь Срикришна Чайтання це Кришна, вражендра Кумар, втілення рас, що уособлює в собі палке кохання. 223. Сейраса Асадіді Койла Аватар, Анушанге Койла рапрачар. Він з'явився, щоб скуштувати цього смаку кохання і водночас явити світові славу всіх раз. 224. Вишвеша ануранджаніна джанаяна на надамін дівара, среніся малаку маларупанаяна ангайрана годів, свачандам раджасундарібирабіта, пратянгама, рингіта, сінгара закимур, тиманівмадха, мокдохарі кридати. Люби друзі, погляньте лише, як Срі Кришна втішається весною. Кожну частину його тіла обнімають Гопі, і він схожий на втілене кохання. Своїми трансцендентними розвагами він вливає життя в Гопі і в усе творіння. Своїми ніжними, синьо-чорними руками і ногами, схожими на сині лотуси, він створює для Копідона свято. Це вірш із Гітоговінди 1.11. 215. Господь Срікришна Чайтання, обитель раси, він сам насолоджується солодким смаком раси у безліч способів. 226. Так він започаткував дгарму для епохи Калі. Віддані господа Чайтані знають усі ці істини. Пояснення. Господь Чайтаня – це сам Срікришна, абсолютний повелитель, що насолоджується коханням Гопі. Він сам приймає роль Гопі, щоб насолодитись трансцендентними смаками щастя слуги. З'явившись у такому настрої, він разом з тим найзахопливішим чином поширював метод релігії для цієї епохи. Цю транседентну таємницю здужують осягнути тільки довірені віддані Шича махапрабу. Магапрабу. 227-228 «Я з відданістю схиляюсь перед Адвайтою Ачарією, Господом Мнітянандою, Шивасою Пандітою, гададорою Пандітою, Сварупою Дамодарою, Мурарі Гуптою, Гарідасою Такурою та всіма іншими віданими Господа чайтані, і ставлю їхні лотосові стопи собі на голову. Пояснення. Автор срічатаня Чайтаня вчить нас, що коли ми хочемо справді пізнати Господа Чайтаню, ми повинні шанобливо кланятись усім таким довіреним, чистим віданим Господа Чайтанії. Я дав загальний опис шостого вірша. Тепер, будь ласка, послухайте докладне роз'яснення первісного вірша. 230. срі праная да я пра на я ма хі ма кі дрі шова на я й ва сва Бажаючи усвідомити велич любові Радарані, дивовижні якості в собі самому, якими завдяки своїй любові насолоджується лише вона одна, і те щастя, якого вона дізнає, насолоджуючись солодким смаком його любові. Верховний Господь Гарі, занурений в її почуття, з'явився зло на Шиматі Шачі Деві, як місяць з океану. 231 Усі ці істини не годиться оприлюднювати, але, якщо їх не розкрити, їх ніхто не збагне. 232 Тому я їх наведу розкриваючи тільки їхню сутність, щоб сповнені любові віддані зрозуміли їх, а не вігласи «ні». 233. Кожен, хто полонив у своєму серці Господа Чайтанню Магапрабу та Господа Нєтянандупрабу, слухаючи ці всі трансцендентні висновки, відчує блаженство. 234. Ці істини завжди любі відданим, так само, як свіжі, «Гілочки, манго, любі зозулям». 235. «Вереблюди невідані, не мають доступу до смислу цих бесід. Це сповнює моє серце особливою радістю». 236. З страху перед ними я не хочу говорити, але якщо вони нічого не зрозуміють, що може бути приємнішим у всіх трьох світах». 237. Атайва бактагоне намаскар, тара, Тому я складаю поклони відданим і для їхнього вдоволення говоритиму, не вагаючись. 238 Якось Господь Кришна у глибині серця замислився. Всі кажуть, що я довершене блаженство, повне всіх раз. 239 Увесь світ черпає задоволення в мені. Чи є хтось такий, що дав би мені задоволення? 240. Щоб задовольнити мій розум, треба мати чеснот у 100 разів більше за мене? 241. Істоту, яка мала б ліпші якості за мене, годі знайти в цілому світі. Тільки радга є та особа, чиє товариство мене вабить. 242. 243. Хоча моя врода затьмарює вроду 10 мільйонів купідонів хоча вона незрівнянна і неперевершена, і хоча вона задовольняє три світи. Радарані тішить моє око. 244. Голос моєї транседентної флейти приваблює три світи, але мої вуха зачаровує ніжна мова шіматі Радарані. 245. Хоча пахощі всього творіння походять від мого тіла, аромат тіла Радарані зачаровує мій розум та серце. 246. Хоча саме завдяки мені творіння сповнене різних смаків, мене приворожує нектарний смак вуст Шіматі Радарані. 247. І хоча мій дотик освіжає ліпше за 10 мільйонів місяців, мене освіжає дотик Шіматі Радики, 248. Ось так. Хоча я джерело щастя всього світу, врода і якості Швій Радики, «Це моє життя». 249. «Так можна пояснити мої ніжні почуття до Шиматі Радарані, але поміркувавши, я бачу, що вони суперечливі». 250. «Мої очі знаходять повне вдоволення, коли я дивлюсь на Шиматі Радарані, але коли вона дивиться на мене, вона дістає вдоволення навіть глибше». 251. «Схожий на спів флейти шелест стовбурів бамбуку, що труться одне, одне, полонить свідомість Радарані, бо вона гадає, що це голос моєї флейти. І вона обіймає дерево Тамала, помилково беручи це дерево за мене». Я обіймаю Срі Кришну, думає вона, тож тепер моє життя увінчалось успіхом. Так вона завмирає, пригортаючи дерево, охоплена бажанням задовольнити Кришну. 253. Коли погожий вітерець доносить до неї аромат мого тіла, вона сліпне від кохання і намагається полетіти з тим вітерцем. 254. Коли вона коштує бетель, який жував я, вона поринає в океан щастя і забуває про все на світі. 255. Навіть тисячами вуст я не зміг би передати транседентної насолоди, яку вона відчуває в моєму товаристві. 256. Коли я бачу, як вона сяє після наших з нею розваг, я від щастя забуваю сам себе. 257. Мудрець Барата сказав, що закоханий і кохана насолоджується рівною мірою, але він не знає кохання, яким насолоджується у моїй вріндавані. Пояснення. Зазнавцями-сексологами, як оце Бара та Муні, у земному статевому акті і чоловік, і жінка зазнають однакової втіхи. Але в духовному світі взаємини зовсім інакші, про що світським вченим нічого не відомо. 258. Зустрічаючись із Шиматі Радарані, я відчуваю втіху в сто разів більшу за втіху, яку я відчуваю, зустрічаючись із будь-якою іншою дівчиною. 259 Nir dotam ritam aduri parimala kuharita slaggavidaste angam chandanashitalam tanuriyam tam Раде мохур Моя люба благословенна радарані твоє тіло джерело всієї краси твої червоні вуста ніжніші за солодкий смак нектару без смертя. твоє лице духмяніє наче лотос твоя мова приємніша за спів зозулі а члени твого тіла дають свіжість більшу ніж сандалова паста всі мої трансцендентні чуття переповнює екстаз від насолоди тобою, досконалим уособленням прекрасних якостей. Цей вірш, що його підніс до Радараніви Господь Кришна, міститься у Лавітамадаві, 9.9, Шілеру по Госамі. 260 рупе кан сахарася лубданая нам спашете и грешат срутим паримале самхриштана саватам араджадра самам киландрапуте ньончанмухам борухам нам будгир намаха адритм проя її очі заворожені красою господа Кришни ворога Камси Її тіло тремтить від насолоди, коли він торкається до неї. Її вуха завжди жадають чути його ніжний голос, її ніздрі зачаровані його ароматом, а її язик прагне нектару його м'яких губ. Опускаючи своє лотосове лице, вона силкується удавати стриманість, однак їй не під силу приховати проявів свого спонтанного кохання до Господа Крішни. Так Шиларупа Гусамі змальовує обличчя Радарані. 261. Зваживши це все, я доходжу висновку, що якийсь незнаний смак у мені завойовує все єство моєї чарівниці Шиматі Радарані. 262. Мене завжди пориває бажання звідати радість, яку Радарані черпає в спілкуванні зі мною. 263. «Попри всі мої зусилля, я не зумів пізнати цієї радості. Однак, чим більше я пізнаю її аромат, тим більше зростає моє бажання скуштувати її». 264. «Раніше я приходив на землю, щоб насолодитись розмаїттям смаків». Я звідав насолоду різних смаків чистої любові. 265. Раганарге бактабактикоре дже пракаре, На прикладі своїх ігор. Я навчав віданого служіння, яке постає зі спонтанною любов'ю. 266. Але ці три бажання я так і не задовольнив, тому що насолодитись ними неможливо перебуваючи в становищі протилежному їхній природі 267 Доки я не перейму осяйного екстазу кохання Шій радики, мені не вдасться задовольнити ці три бажання 268 Тому я перейму настрій Радарані та осяйний колір її тіла і зійду, щоб виконати ці три бажання 269. Отак Господь Кришна прийшов до свого рішення. Якраз тоді, на і час, на прихід втілення цієї епохи. 270. У той час йому щиро поклонявся Шрі Адвайта. Своїми голосними вигуками Адвайта привабив Господа. 271. Спочатку Господь Кришна послав своїх батьків та старших, а тоді – прийнявши почуття і колір тіла Радики, з'явився у Навадвіпі сам. Немов повний місяць і зло на матері шачі, подібного до океану чистого молока. 273. Так я пояснив шостий вірш, медитуючи на лотосові стопи Шірупи Госамі. 274. Своє пояснення цих двох віршів, віршів 5 і 6, із першої глави я можу підтвердити віршем Ши Рупи Гусамі». 275. «Апа рамка себе пранаїджана вріндася кутукіра састомам гритва мадорама побоктом камапія. Ручам сам ававрей дютими гатадіям прокатаян садива щайтан я критіра тітарам на грипаяту» побажавши скуштувати незглибими нектарні смаки любові однієї з численних закоханих у нього дівчат, з ради, Господь Крішна прибрав подоби Господа Чайтанні. Він насолоджувався цим коханням, сховавши темний колір свого тіла під її осяйно-жовтим кольором. Нехай же цей Господь Чайтання пролиє на нас свою милість. Це третій вірш другої читання штаки у Ставамалі Шідоропасамі. 276. Мангала чаранам Кришна нерупітам. Так у шістьох віршах вміщено прикликання благословень, опис істинної природи Господа Чайтані та підстав для його приходу. 277 Шірупа рагунатипадираша чаїтаня чарітами та коги Кришнадаса. Молячись при лотосових стопах ширупи та ширагунати, завжди прагнучи їхньої милості. Я, Кришнадас, розповідаю шитання читамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти душі читання читамріти, аділи, четвертої глави, яка описує. Потаємні причини появи Господа Чайтані.